for the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost en jettelig sandvig. Du er rett. Det er min gang. Dette stedet er fantastisk. Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Supertech episode 32? Nej nei, nei, nei. Super... Supertech episode 31. Jeg heter mm. fortsatt Wii. Jeg heter fortsatt Joachim, og jeg sitter her. Og jeg Du, jeg, jeg begynner bli en... Uh, jeg er ikke en gjeste-podcast-alange, jeg er en fast medlem, snart du jeg. Du Men en annen gjest i studio i kveld. Uh, og det är godeste Nancy. Uh, vil du fortelle litt om mig selv? <laughs> ja, hallo. Uh, jeg kommer fra Nord-Norge. En plass heter Halsa, som er sør for Bode. Og har vokst upp med spill ja, Og demo, Grand Theft Auto GTA Super Mario Ja, mye forskjellig Ja, ja. Uh, Grunnen for at du er her i kveld Er jo fordi jeg og deg Har uh, spilt VR sammen Men litt mer om det senere uh, Det ble en flott episode men kom det å på veldig mange forskjellige områder Ta, ta på Beklaget Vi skal ta på mange laboratorer vi, vi skal ta på mange forskjellige områder Og vi skal ta på hverandre uh, <tøk> ja, Jeg flytter sikkert litt lenger Jeg gjør det, jeg gjør det Jeg ser meg, De koser seg med te I hjørnet sitt De deler faktisk seng <laughs> Så det er en flott start på episoden mm. uh, Men kanskje vi skal starte med å si uh, Hva er det vi spilt i det siste Nå som vi alle er Playstation-eier <laughs> Ja <laughs> Er det damene først da? Ja, ja Nå, Nancy, hva er det du har spilt i det siste? Jeg har eh, ikke spilt et Playstation 2-spill, jeg har spilt, eh, som er et spill fra eh, Switch. Ja? Ja. Hva du om det? Jeg det er et uh, veldig morsomt spill, det utfordrer måten du tenker på, blant annet. Og så er det jo best å spille to player, synes jeg. Mm. Eh, der du skal sette sammen former, og ja, det er veldig gøy. Jeg blir jo litt frustrert av det. Ja, men det går över det er liksom villen ta komma sig igen har varit brett som på motte styra. Jag har ju spelat lite med han Hai. Eh och hästens svigor där ganska bra. Nej. Tack varligt. Jag spelar ju bäst med där då, men det är kanske för det jag spelar bäst med där va. Ja. Ända norska, de läkten val i nunn och utförling, det måste jag säga men <laughs> Språk, Språk, men språkbarriär. Du har en från Helstavanger, Vitneser och så har du en en dabe fra Bodo her så. Men det är inte det är det är inte slut. Jag menar jag vill också säga si att det är spelet där var en liksom sånn undervärderat spel i Switch lineupen. Eh uh, launch lineup det de Det var lanseringsspel ja. Ja ja. Det, jeg, folk så på det, det som liksom, en liten sånn, sånn demospill, men jeg vil si at de fleste de mer gøy med det enn det der 1 to switch Ja, har det ikke lagt en, en slags form for oppdatering til Slipperclips? Mm. Når, når du kjøper spillet i butikken nå, så får du den utvidet versjonen, og folk som kjøpte originalen, de kan laste ned tilleggsbrettet for billig peng. Visst det har plattformen det går att säga. Visst det har plattformen det går att säga. Allt vi snackar om det är själva konceptet Reggi. Alltså tar ju det gamla och invinner det nya. Det är ju tömma och kasta, tömma och bruka gast. Nej, men det var mor mors spel. Jag det var väl liksom sånn, samarbeta tänka lite ut för boxen då. Mm. Väldigt läge. har du spelat hele spelet Nancy eller Damon? Eh, nu har jag hållt på icke med det man. Etr du har hela spelet. Mm. Ja. Ja, for jeg, jeg spilte Det var det spillet jeg viste til alle Som tog med Switchen til, for det er så enkelt Og genialt, og du skjønner med en gang Og så deler du eh, kontrollen liksom, Switchen i to, og så gir du kontrollen Altså det er enkelt å visa Og det er Enkelt å forstå Og, og det er veldig gøy Faktisk eh, Så alle som har vært hos meg og testet Switchen Har spilt Snippe Clips Men ja, ja. Men du er jo sånn, «Hei, vil du spille?» Og så kommer du med den der snippeklippen, og så er det sånn innertid hver gang du på en måte klarer det, og så er det sånn på en sånn high five. Åh, <laughs> uh, de Det der de er... Du de de de må jo high five, hva? De der, de der børner ned, det de børner hjertet ditt, når du de står der med high five'en der, altså. Det er jo en del av uh, spillleden, liksom. Du ja, ikke allertid, men... Det verker det der, altså. Ja, ja. Alltså ska du göra en fysisk uh, high five? Jag gör det. Ja, ja, altså, jeg gjør, jeg gjør alltid gjort game. I samma rum. Det är ju inte att det är bara sån det är bara sån du för det blir ett rituale nu. Det det av det så stressar du så hon vittig med att liksom, få akoden den i passformen. eller det är liksom en ball som ska i en korg Og så provade tusen gånger och så är det så millimeter precision. Og så går det snytt, og bare, yeah! ja. ja! Da kommer high-five inn. Da kommer jeg inn. Det det. Så vi tre gutter og snakker om passform. Det er godt med å ha et kvinnelig alligevel. <laughs> uh, men det, det, det, det er et veldig typisk Nintendo-spill da. Det er enkel kontroll, men det er veldig vanskelig å, å mestre altså, du Altså, det er ikke mye knapper du trenger. Nei, det er vel uh, to-tre to, styr. Ja, godt. Ja, mm. godt. Okej. Okay. Ja. andre har spelat något i det senaste. Gøy. Eh, vi har ju med har ju um, um, de spel som de köpte till oss i till jul och nuttar det är så att det uh, i har spelat så på grund av jag fick uh, en PlayStation 4 så köpte mig ju alla Destiny 2. Jag har kanske kommit så där lite det där, har inte spelat så mycket med något, men uh, jag har i alla fall spelat det lite. Och så har jag egentligen spelat mest den där Call of Duty Ghost yeah. på Wii U med Wii då. Ja. Yeah. Så det har varit stort sett multiplayer jag har spelat med med Docker. Det är sån det sån speling det blir för mig eh för tio då. har ju inte jag har så mycket sån sos ensam, jag har spelat så social speling Ja, så. så, så har provat och få spelte när den ukenliga torsdagen torsdags, mm. øk, Uh, med varierende suksess, ja. men vi uh, holder på den ja. Men det er alltid suksess Ja, ja det, alltid, det varierende, men det er suksess ja, ja. Det er alltid noen som dukker ja. <laughs> Selv om det var en av oss, så er det noen som spiller Torsakskvelden <laughs> uh, Joka, du uh, har Odyssey litt, kan ikke? Ja, uh, Bitter Call of Duty En del, desten i to ja. Hysterisk morsomt at, at, at uh, vi skulle ha mye hei å spille Og han logger seg av og på den der fordømte Playstation Jeg vet ikke om de kanskje endevente nettverksinnstillingene på et visst tidspunkt Ja, jo, ja, ja, jo, alt mulig Ja, stemme Altså hadde han ikke spilt langt nok i, Nei. i åpningsoppdraget ja. Nei jeg, jeg stolte jo på dere to da Jeg stolte <laughs> Altså, jeg stolte jo at du visste opp og her på et, på et ja. ja, for... För att få att spela Du spelar med att sortera bägenan. Du måste spela när du kommer till den, okej, det är så 2 när du kommer till farmen eller gä, du måste ta en mission till. Ja, och du kan, jeg tror du måste ta någon med klassen din. Ja. Du måste få du måste du måste du må, du må dumme månen eller kan men vad är så få klassen din och så är du igång. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Men, men jag ber sa, när du kommer till farmen så håll altså. det är sån äggs grej det är bara sånn kan du gjøre galt? Det, det vet jeg ikke. For når du kommer til Farmen, så ser du andre spillere, så springer rundt kanskje. Jeg syns det. var det ingen? Jeg var. Nei, jeg gjorde det. Åja. Oh, Nei, det var ikke før jeg hadde fullført en oh. leveler. Nå som kom til Farmen, så betikker jeg så jæle folk også. Ja. Ok, nå har vi det her. du ringe? Kan du høre spennende siste? Nej nå ska du høre. Uh, Nei, litt korrekt. Eh, uh, jeg har spilt multi flerspiller spill med Docker gutter, selvfølgelig. Eh, uh, mye, jeg har, altså, Colloduty i spillet har jeg faktisk IDS steg så gøy at jeg har spilt det utennom nokker og fått ganske høy rank. Uh, ja. Så nå har jeg maxa på de karakterene eller de Hei. egenskapene så okay. det hjelper det hjelper jo oss når vi skal spille. Sammen Du mener Ok, dette er for de som har spilt Kaller du ikke Ghost så Men jeg, Det er noen moduser der da Men Det vil si du maksa den på Extinction mode på, Eller på, safeguard På extinction mode oh, ja, okay. Så det betyr at jeg har, har Låst opp alle Tilleggsforbene Og alle hjelpemidlene mm. Og det tror jeg kan hjelpe mm. Så det er jo gøy på Switchen så har jeg spilt en del Puy Tetris. Jeg er nå blant eh, topp-renka-spiller eh, to, topp i Norge. <laughs> ja, takk. Eh, og det er jo ballehardt den konkurransen jeg møter nå, møter nå da. <går> altså, du, du kutter litt på søvn, litt på personlig hygiene. Bare for å få andre vekster å runde, by og by. <går> hva hva, hva det var du sa tidligere i dag? Jeg vasker ikke hendene mine. <går> <går> <går> <går> ja, altså, den switchen er med meg overalt, så uh, litt sånn. For, for, for, for, folk må kanskje passe seg når de låner switchen min. <går> <går> er det sånn som så den gamle Game Boy Advance-reklamen? Hvordan er en sånn, Karl som går og Game Boy Advance, ja. så altså før SP-en kom. Ja. Og så går han på en urinal, altså bare rister han litt på buksetene, <laughs> mens han står og spiller, og så går videre. <laughs> ja, kanskje det er noe sånt. Du, ikke... du, må, du må få de der, uh, de må, de der engangs uh, desinfeksjon-wipene. Ja. Så ligger det klart, og så altså, hvis vi skal spille Switchen av deg, så tar vi en sånn og så bare... Wipe, ja, sånn, ja wipe, ta wipe, wipe. så tar ja, vi en sånn kjappe overgang ja, ja. med, med desinsfiksjonen ja. Jeg har lestet ned Oxenfree på, på Switchen, kostar 33 kroner, sammen som en kaffekopp Hva sa du? Oxenfree? Oks, det, sånn det er historie jeg spiller jeg til Ja, det, det er veldig mye basert på historie og dialog jeg ja, den nesten om en sånn type walking simulator Bare du ser det to-dimensjonalt da ja. uh, Bra så langt, det er litt sånn mysterie sånn, Du er på en øy og skjer det rare ting UFO, romvesner, tidsreiser, parallell univers Et eller annet for å gå i hvert fall det så... Så, så du blir sånn, ok, hva skjer nå? Hva fire ungdommer fanger på en øy Må komme seg vekk, men hvordan? Hva skjer? Øh uh, og så har du noen bærebare walkie-talkie-radio, som du kan hele tiden stille på. Uh, og innimellom så hører du stemmer, og gammal musik fra 50-tallet, og morse-signal. Og det er bare sånn, ok, jeg kan ikke lese morse, men et eller annet det da. Har du prøvd å ta det opp, vi? Hvis det finnes en app eller noe sånt som kanske kan... Ja, se. Se hva tyder morse-signal. En soundhound av morse. Ja. ja, så kanskje det hjelper meg. Men uh, bra, så langt. Um, det ligger med actions free at att eh in så får du dialogvalg. Uh, men det är inte sån som i Telltale där ehm um, alla bara väntar på dig. Sånn, i Telltale så virkar det som världen går ske vidare utan att du vill det själv, men her så får du tre dialogvalg. Uh, men hvis du ikke sier noe Så fortsetter samtalen under deg Så det er opp til deg om du vil på en være en del av samtalen Eller avbry det andre oh, ja. uh, Så det føles litt mer levende Ikke så kunstig og på en måte Statisk ja. uh, Og det er på en måte De snakker litt sånn levende språk og, ja, Bra manuskript bra, bra manus, bra skrevet så langt Sånn re realistisk du, mm. Bra manus er når du når du hører det, så tenker du, ok, det er veldig naturlig å si det da Problemet så. er at du, er, du må være så investert i samtalen At hvis du er liksom sånn halvdaffe og du ser på tv-en og du ikke følger med Så skjer det noe, de snakker om noe, du får ikke med deg Og da er det sånn, oi, shit, hva gikk i glippen nå? Mm. Ja, for du på med to ting på en gang, Harry Ja Du spiller på switchen ja. Og tv står på Ja, eller et eller annet <laughs> det, det, det blir av og til litt sånn multispeling, multitasking Og det er ikke bra med Oxenfree, må jeg ikke si okay. um, Ellers så har jeg vært på VR-kafé i VR-kaden mm. i byen mm. Og Nancy er jo med meg eh, nå for å fortelle om det Uh, okay. Du er for det, kan du ja. fortelle? Nei, du er ikke det, men kan renker er du på Pio Pio i Norge? Jo? Jeg er nr. 4. Nr. 4, ja. Nr. 4. Uh, ok. Og altså, jeg har jo 5.000 poeng, men uh, nr. 3, han har sånn 8.000. Så det er et skikkelig hopp her til neste plassering. Ok. okay. Og, så, jeg, jeg så, hvis du fokuserer, så kan du klare det. Ja, hvis jeg setter mål, og jobber ja. målbevisst, og ikke ja. så. <laughs> Okej okay, ja, så dere går på VR. Ja. ja. Eh, kanskje ja, men... vi kunne lånt en mikrofon så den, eh... det, det sånn... Kontaklede. Ja, eh, fordi nå, nå kommer vi, kom vi til en del der jeg og Nancy kommer til å dele vår erfaring om VR. Um, og du, Nancy, du har jo ikke ja. vært borte i VR i det hele tatt før. Nej Så hva, hva tenkte du eh, når jeg først... Eh, Liksom komme i ideen da uh, Jeg tenkte det hørtes veldig spennende ut vi uh, visste litt sånn Hva det gikk ut på Men ikke på en måte helt At det var så mye utstyr Og at på en måte følelsen du hadde Når du tok på det alt Øhm uh, hade lite andre förväntningar när jag gick in för att skulle prova det. Mm. Och lite andra förväntningar till vad skulle spela. Jag hade tänkt te att det skulle vara liksom sånn kids friendly och väldigt sån icke skrämmande i helhet för att jag är störste piss och jag tål bara lite så jag höllte ju någonstans på och halvvägs urinära med han fanns som var hosten våres förtalade. Ja, doker ska spela som pissspel. Så cool. Du hade på för sig ingenting skrämmande. Og dette sa jeg til henne, så sa jeg, «Jaha, du, du måtte se på spillet velget». Og de hadde liksom sånn jobb-simulator og litt sånn walking the plank og litt sånne ting. Men hvis vi skulle spille sammen, så måtte det være et skydespill. <høy> uh, og jeg sa, «Er, er det skremmende?» Så Nej. «Nei, ikke så». Og da stolte jeg på henne at det ikke var så skremmende. Uh, og jeg satte på «easy mode». Ja, takk for, uh, for det. Og spillet var noe sånn Arizona zombie eller noe sånt. Du er i en ørken. Mm. Og så har bilen inputtsameln och sån och så må du bara få tag i våpen Og kommer dig framover. Det ska vi som sa vara lite svårare For det är ju bara bara ta på sig något utstyr Og så på något sätt en helt annan uh, världen. Jag märker själv at jag brukade upp på de på något de två första magasinen på att skjuta på absolut ingenting. Så jag måste bara signalisera til att hey jeg fri for både pistol og magasin Jeg må gå tilbake der vi startet Ja, du miste pistolen din, rett og slett ja. ja, det var jo en veldig morsom Men den, var, den var jo på hofta, de Det var det, jeg fant ut av det etter hvert <laughs> uh, Tingen ved dette spillet er at Det, det var HTC Vive Ja, det, så det var en Vive, det var, en var ikke en det? En og ja. med, det var, de hadde satt opp tre båser Så det, jeg tror potensielt så kan du spille tre samtidig i Uh, o så går du in i din borstation dørt, men det er liksom ett avlukke med tre tri vegader. O det i polstrevis får du komme til at donke bort i det. Du kommer in og så plucker du op uh, mm. uh, det to honndsparkener. en køre honnd. og kørsparke har 1, 2, 3,34, fem knappe kanske. Det är en del. Uh, o så tar du på brillne og så er det hudeklockene. Hod Och yeah. uh, så går det en kabel fra allt dette. Uh, opp i taget. Ja, det ja. stemmer. Så du, når du på en måte har fått på deg alt, uh, så tar du pass par sekunder for deg å snu rundt og på en bli vant til... Men du ska jo helst ikke snu deg så veldig mye, egentlig. Altså, du skal, skal, det er greit å vende på kroppen, men ikke snu deg for mye, for da ja. får du jo ledninger rundt hodet og hverlet. Så. Det merker jeg meg etter hvert, da. hvis liksom... Du, du, det er på en Kaure är yes. By VR. Ja, altså, det faktisk, før vi startet, så faktiskt före man startar så måste man se en sån Ebola Klein video eh, av en fyr sån ja, välkommen till VR. Det är jättegøy. Visste får panik, inte bli rädd. Så. Liksom. <laughs> ja. ja, ja, det var sån ja, jag tror alla måste se den før de startar. Mm. Bara sån säkerhets eh, HMS video. Uh, men ja, du det visst du snurrar dig många gånger så föler du att kabeln på något stoppar dig det slut då. Mm. Men med uh, startet å spille Jeg på easy mode med uh, begynte å gå rundt uh, Men det er liksom Det tar noen minuter For deg å på en bli vant Til at du er i en virtuell verden Og du håller pistolen med en knapp Og så skyder med en annen knapp Og så tar du og tømmer magasinet Og så får å lade om Så må du ta hånda fysisk ned på hofta mm. uh, Det var jo litt gøy da At at du gjør fysiske bevegelser for å lade pistolen. Det er ikke en knapp. Jo, det, det er jo sant. Og det er jo litt sånn merkelig, for du ser jo på en måte, for meg så var det sånn en svær mannehand som bare på en måte, ja, ok, nå vri på den handen, ok, hvordan fungerer dette? Mm -hmm. Teste ut alle knappene. Det var jo til tider da jeg måtte ha litt sånn eh, hjelp for å finne ut det. Men eh, jeg er glad att det ikke var så virkelig, altså at jeg ikke følte så virkelig som at kommer det att trödde skulle vara. Ja. För det kunde ha varit det kunde ha varit väldigt märt och har hört att de andra VR-spill har mycket mer eh, verklig grafik. Ja, det finns det. Eh, men sättet skulle visst være lite mer eh vänlig kanske. Ja, grafiken var liksom sånn enkel minna kanske om eh, något från Destiny, en sån lite sån enklare teckneserie, lite mycket färger. Det är inte sån som Resident Evil liksom. Det, ikke, det det det ja. uh, så men men fick koll på händer och ben. Ja. Og det er sån at uh, du beveger dig, du kan bevege dig lite fysiskt eh uh, på mode stå upp och stå ner och men avluckret är ju 2 gånger 2 meter. Mm. Så uh, du beveger dig mer med att teleportera. Du trycker på en knapp ja. och så bare teleporterar dig som 2 2 meter om omgången. Og det er litt sånn shooting loot Du finner telt Du finner gumbegger Du finner masse biler mm. Og det, det var kult at Vi fikk beskjed om å Ja, sjekk bilene For der ligger det potensielt Våpen og ammunition Og då tar du hånden av altså, dem Det føles fysisk ja. på, eh, på bildøra Og svinger den opp Og du tar en sånn en svingbevegelse Den døra skal opp ja. Så trekker du til siden Og der ser du magasin Och så tar du honom fram, du måste ta honom fram. Du måste greppa den du du brukar ju ja, ja. Men det är liksom du brukar läsa nästan sånt. Ja, det är inte det eh automatiskt du griper med den knappen. Ta, tar tag i magasin, ta den när behövt och så har du så ser du när behövt så gör det ser du at du har 50 60 kulor. Jeg fant først av det på slutten Så jeg var litt sånn grådig i starten Der jeg tenkte, ok, shit, hvis jeg ikke har kula, Så jeg har jeg i hvert fall, er noe kula Og kanskje du der <laughs> <laughs> Veldig konkurrent, så hvem tar alle kulene da? Uh, og så klarte du å sprenge oss begge to Med en håndgranat yep. <laughs> Jeg klarte også å kaste noen tennisballer <laughs> Direkte på deg Ja, og så er det liksom masse sånn legetøy Som du finner underveis uh, Hatter, masker, tennisballer ja, Så du kan liksom ta på deg selv Jeg tok på en hatt du, du tar hatten i hånda Og så fører du bevegelsen fysisk mm. opp på hovedet Og der sitter hatten uh, Men spillet var sånn Du kommer videre, skydde zombier Kommer til en stengt port ehm att tur att tur min den med att spela här var ju att du kom lite in i där när du fick lite sånn, det kändes mer naturligt att ha på något sätt var ting, mm. så var det så mycket lättare på något att navigera sig runt och det var mycket grejer där att mm. liksom ha den där ticket okay, du står där du står där vi vet at nu kommer det så bla bla bla. Ja. Men bli god i kvart. Jag menar. Det är kvar men det så kom, var det en våge. Det kom en enorm våge. Ja. Och då kom de ganska närmet till slut. Ja. Uh, men du holdt ju en pistol i varje hand ja. så du var det ju själv dess en kun en pistol, provade det på sån uh, hodeskudd. Ja. Yep. Det hjälpte väl at du hade någon rött sikte då. Så yep. det, det, det liksom ackodera rör pricken var där sköt mm. du. Så det var schysst en hur svårligt med att kula och liksom i en kurve, eller du Den Skulle gikk rett frem mm. uh, Så det var så mye Sånn kule fysik. Men det var stort sett Og håndvåben, jeg hadde jo likt Etter hvert år vi fikk taget maskingevær uh, At det var litt mer guff Men med spilte det nå på easy mode Ja, og så altså, likte jeg At det var litt sånn På zombiene, om de sprang etter deg Eller hvordan de på en måte Kom og angrept deg mm. At du kunne på måte, se for deg hvordan de skulle gjøre det Uh, det var lite uh, gøy. Frik har du, ja. For deg. ja. Har du også spørsmål i forhold til vær opplevelsen vår? Nei, uh, ingen ingen dokumenterte ingen kvalme og sånt då. Ingenting? Uh, nei, nei. jeg har ikke vært det. Det var veldig rart å komme ut på mot ja, at mm. hele greia der faktisk som på mot at det har vært i et helt annet rom, eller i en annen mm. verden. Ja, mm. faktisk. med du får jo cirka en time, en klokketime. Mm. Og på slutten av den klokketimen, så er du så vant til å være i den verden. For du snur hovedet, og kamera følger med, du bruker hendene dine, og det er akkurat der du forventer. Så når du tar av utstyret, så blir det sånn, du forventer å se den tegneseriehånda, der hånda de er nå, og det er litt sånn surrealistisk, for så er du i den virkelige verden, men det er ikke det du, det håvet er vant til, det er ikke oh. det synet er vant til ja. Det høres uh, veldig litt sånn scary ut egentlig Ja, ja det, det, er, det, det, er det. det var en rar følelse ja. For tenk når uh, de blir superrealistiske Ja Folk vil ikke være i den virkelige verden vet du? Ja, det vet ikke. Ja, men jeg ikke. Vi får se hvordan, hvordan, hvordan, hvor langt Vi hadde faktisk en uh, kort samtale om akkurat det her med hvordan folk ja, blir å ja. utvikle VR. Ja, men ja, men tenk på, det finnes allerede folk nå som er, a, a, de er avhengige av spill, vanlige spill på en PC-kjern. Ja, det er sant. Ja, så er At det. kan bli en farlig, det, det, det, det mer det, det, farlig det allerede. Ja, ja, for, for, for de som er av det, det de, de, de, de er en virkelighetsflutt for de, så er. Ja. Uh, de, de, de er jo avhengig av sånne Rollespill, altså de, de kommuniserer Folk gjør noen PC-skjermen Men det blir sånn svær Med mange folk da ja. Men når, når, når du har en, Når den VR-verdenen blir Tenk, tenk når VR-verdenen blir Altså de gjør det, den der Opplevelsen bedre mm. Og det er mer gøy å være i den VR-verdenen Enn den virkelige verdenen Tenk på de som blir Det kan være et problem Et det, stor problem Det kan det Det er kanskje derfor det er så dyrt også Ja, at, men jeg tenker jo det er dyrt nå, men ja. den barrieren kommer bare til å bli lavere. Det er spørsmål, det er et spørsmål populært dette blir da, så ja. Det er ja, mm. dyrt nå, men, men hvis, hvis det er noen, hvis de ser det er mye penger i dette, mm. det er ikke sånn, i et eller annet branche, hvis de ser det mye penger å tjene her, så er mye forskning på det. Mm. Det blir en min, barrieren for å komme inn i det blir, um, hva å si, uh, mindre da. Mm. Så, Kostnadene for å spille hjemme ble bare mindre Og da blir det mer spredt da Det er, altså vi om VR litt tidligere Men det var jo litt sånn så altså, Datakaféer, internettkaféer Før så måtte ja, du ja, ja, ja, ja. Du måtte gå ja. til en kafé for å spille ja. multiplayer mm. eh, Nå gjør alle det hjemme Nå gjør vi alle hjemme eh, før, Nå må vi gå med til internettkafé for å spille VR ja. Men ja, kanskje i fremtiden så har alle det hjemme Ja, ja okay, det tenker så også det, det, Som jeg sa Det er ja, dere hadde vært gøy der, men... Altså, jeg, jeg, jeg, jeg tenker jo på rollen, den samfunnsmessige, mm. samfunnsmessige betydningen de kan ha, da. Men, jeg, jeg ser... Vi ser jo bare på en uholdningsrespekt, mm. for vi er sunne, sunne folk. Jeg håper vi er alle sunne, vi er fornuftige sunne folk. Ja, ja, <løpnerne> ja. Nåken er jo da nummer fire i Pio det. Ja! Det er et sunnhetstegn, om jeg ikke vet noe annet så ja. ja, ja. um, Angående den upplevelsen. Ja. Var det tungt eller och hade du utstyret på sig och plötsligt märker du begränsningen att du blev stoppad? Bräckte med VR-upplevelsen. Ja. Mm. Ingen vad satte din för redan då eller förben på det ska jag har ju kommit med sån trådlöst då. Ja. För mig där så var det egentligen bara så var det tungst. Av utstyret som du hadde på deg Så det er egentlig bare At du passar på at det er sett godt på hodet Tenker jeg mm, ja. Så blir det akkurat som du har En motorsykkelhjelm Ikke noe tøngere enn det vanligt, så. Ja. Ja. så Ha det en godt klistret på hodet mm. uh, Etter hvert så Når du først tog den på så tenkte du Oi, okay, dette, dette er utstyr Solid utstyr Ikke ja. tungt, men det er ikke noe plastikk Uh, litt sånn betryggende at det, måte, det, det sitter i hvert fall fast godt Polstra uh, Men det jeg kjente mest var kabelen Som alt dette var festet i Som gikk opp i taget mm. For hvis, etter hvert sånne stundet Så ble du på en måte kveiler rundt i den <laughs> og, og du gick ju i veggen mange ganger <laughs> uh, <laughs> det, det, det var litt sånn blått omriss <laughs> I, i spelet Der du kunne se de faktiske veggene mm. Sånn at det, folk ikke sprang i de. Men det var et stund der liksom, der, det var en bildør rett foran meg. Mm. Og så, ok, jeg skal bare ovne den. Og så, oi, der gikk hånd om i veggen. Samme, samme. Da, for jeg, merke, jeg glemte liksom at den fysiske sperringen var rett foran meg. Ja. Men du mister jo all koncept om tid og rum fordi du er i en annen verden. Ja. Uh, ja. Men, men, uh, jeg vil ikke si utstyret var et sånt hinder, egentlig. Uh, og som Hei sier, så går ju dette bare den veien der til slut så merker du sikkert så vidt at du har det på deg. Alt i alt så vil jeg definitivt anbefale andre som ikke har gjort før, eller mm. som eh øh, har lust att pröva det och göra det för det är en øh, gøy og interessant upplevelse. Det var vyn sen var sinnsjukt egentligen för det rare ting i en verklig väl. Alltså mer gestikulerade mycket till <laughs> kvar ja. sånn, se på mig, se mig bli stamhända. Jag kan jeg kan fly så jag viftar liksom. Det var bara rart att se en annan person på en i en fysisk verden eh, og på en måte bevege seg og være virtuell virkelig da. Ja. Mm. Veldig løye. Jeg, jeg lover meg i hele, altså. Du kan, du kan se for deg de tingene du ville en å tulle av meg i en sånn virtuell verden. Ja. Ja. <laughs> du, du, du. du kan virkelig gjøre noe fantasier. <laughs> Eh, uh, uh, yeah. <laughs> det är oftast listat, så. Ja. Där en skilleväg. <laughs> uh, uh, ja. men ehm uh, Nej, allt i allt så är si väl en positiv upplevelse. Prisnivån är kanske lite högt. Mm. Uh, så det är ju inte du går där varje vecka och uge. Eh, en gång i månaden. Ja, uh, billigare for studenter, men hvis du finn en kupong eller någonting så är ju det grejt. Asså det kunne ni gjort igen ett par gånger. Ja, ett turist. Ett turung vi börjar göra igen. Men det vil fortsätt være på nivå 1 för det att då vet jag i vart fall att då kan jag komma mer mm. längre. Mm. Ja. Ja. ja. Uh, ja jeg tror kanske har du några fler VR-frågor? Nej, egentligen har jag inte så det. Nei. Men du i alla fall, du i alla fall, du och som har spelat det mest nog, vet ja. Du har faktisk et glimt inn i fremtiden Som jeg kan kalle det for <laughs> uh, Og uh, vi skal faktisk se litt mer in i fremtiden I neste segment For det handler om nyheter Superny ja, velkommen til Supernyheter Og som tidligere sagt Så skal vi se litt inn i fremtiden For det har vært noe som heter Consumer Electronic Show I USA Jeg lurer på det, i Las Vegas Kanskje Og der, der ser du på masse ting, Konsept eh, Kisser, tegninger og modeller Som nødvendigvis ikke er for Forbrukemarkedet denne Men det er noe som potensielt kommer om et par år Og der har du bland annet eh, Trådløse VR-briller som du sa hei. Du har TV'er som er så tunne som et papirark um, Du har en Du hadde en laptop Skålstegg mobilhybrid Det vil si at det, det var en Jeg tror det var Razer eller noe sånt Som lagde en mobil Og så Den var også motoren i en laptop Som du på en måte, du dokka Uh, mobilen den i laptopen Så ble det touchpaden Men den ble, den også hjelpte med maskinkraften Til laptopen Sånn at Da hadde du plutselig en sånn Switch-hybrid-aktig greie mm. Men det, så, det, ja. det, det Det finnes jo sånne padder Sånn nå da Sånn surface til Microsoft ja, det, ja. ja, jeg vet ikke helt hvorfor uh, Razer liksom, bit, bit, bit, bit, liksom Gått ut på dette konseptet Jeg vet ja. ikke om det er for alle Men det var på en måte interessant at De har liksom tänkte att dette var kul. Ja. Um, det är ganska jag sitter ganska ofta då. En, en pad og så har de minsann mm. de den är ultratunn uh, tangentbord med. Man ställer bara den där paden upp och tangentbordet dock in så blir det som en sånn laptop. Mm. Det. Men Men här uh, blir en del av datakraften. Ja. Kraften i telefonen blir en del av kraften i laptopen. Ja, stämmer. Så man byter processor och tror jag. Så, og du får plutselig en uh, touchpad som er ganske stor da, som kan være kult men... Jeg må kanskje se bilder av det for ja. å kjøle forskjellen uh, ja. Og så hadde du også en uh, selvdreven pizzabil <laughs> Som var litt øye da uh, For akkurat dette var en episode av Black Mirror uh, du, Tenk att du bestiller en pizza, og så kommer en pizza bilen har bilen selvdrevet og Med en varm pizza til adressen din ja, det er liksom kult Men om det er virkelig Eller ikke Skjultrevne biler er, det, er en, det der er en Det er en realitet mm. de, de holder på Å satse på det der altså mm. uh, Og når vi er inne på dette Så kan vi Gå litt in på Amazon Som har begynt med Selv Eller butiker där det inte finns kassapratar. Mm. Eh, ja, Amazon Go. Jag har dig, jag har dig om det. Har du känner du något Det er jo at eh øh, så säkert jag har förstått, øh, de har ju lagt en konceptvideo av dem. Um, ehm så har det varit någon butiker så i prövstadie i USA. De, de har kun testar det på Amazon ansatte men nu har de väl öppnat en första för public i Norway, har jag det? Var det det? Stemmer, stemmer Det prinsippet er at du, du er koblet um, Du er liksom koblet til Amazon-kontoen din mm -hmm. Selvfølgelig, de skal ha kreditkortet ditt Og alle ja, informasjonen Ja, det Amazon-kontoen din med betalingskortet ditt Du går inn i butikken, tar varen din Og så går du bare ut Så skal du automatisk videre hvilken var du har tatt Og så trekker de det bare fra Amazon-kontoen din Så ingen kasser Ingen kø Ingen kø så du bara det följs liksom och stjäla egentligen. Du går in och tar varan så går du ut. Ja. Och det ska de, de de det jag jag sitter bara på papper hur det har hur de ska göra. Det är lite sån en billig igenkänning och sånt. Eh uh, varan, varan ligger behullor och så ska de se att den blir tatt Og så ser det sig en skanner eller uh, ja, men de, det är i alla fall jag tror de kan se det kameran kan se att det detekterar. Ja, det är säkert tusen kameror över hela butiken ja. som som kjenkjenner og ta bilder av akkurat hva du tar Og så det är deg, ja, deg ja. Og så går du ut også. Det gjør ikke så mye arbeid <laughs> Ja, men tingen er visst de klarer å eliminere kø- og krasseprosessen Ut fra hver enes butikk ja, men, Stakkars så på ho Liker jeg tenker <laughs> Ja, men det, det, det jeg synes er litt sånn Altså, det Hele, hele automatiseringsgreiene Altså Stort sett så handler det jo egentlig om at De gigantene Amazon där liksom Samsa Health har de stora, de vill spara pengar. Alltså de de ser ju mänsklig eh accept alltså aspekter, aspekter i det. Är <laughs> ja. det ordet så här? For, de fördi fördi är det bottom line. Visst de kan eliminere för um, mycket kostnader så de kan. Um, og så er det ju en annan ting om kan kan kan dockors syn på uh, köpsvanen dockor. Alltså en butik der du Altså, hva synes, hva synes dere det er tiltrekken er? Av en butikk så, det er det enkeltst mulig å kjøpe altså, du går inn og tar varer og bare går du ut igjen Hva synes dere for eksempel på en vanlig butikk Der det er det kø og du står og venter på kasten og sånt og, Hadde dere synes det var greit hvis det var ekkelt liksom Så det er det de, de, de, de, de store butikken gjør ja, de, de, de, de analyserer jo hva folk vil ha jeg må, jeg må si at jeg jo er jo en person som Jeg, jeg er glad i å shoppe Så mm, når jeg er ute og shoppe så vil det være Veldig unaturlig for meg Å, å på en måte miste den der Der jeg er irritert ja, jeg, for at jeg må stå i kø liksom. jeg, jeg, jeg, men, Ja, men ja, det er jo det Ok, men jeg, jeg tror det er to forskjellige ting her det er, forskjellige det er butikker der du kjøper klær og sånt For det er en servicerettet innkjøp ja. Altså, da då, då, då, då, då, då synes der burde de ha folk For da spør du ikke ekspertisen til folk Men der du for eksempel går og handler mat, du kjøper samme melken, samme osten, kjegang Hvis det er lettere for deg å bara gå inn og så ta varen som går ut igjen Det de, de vil jo, folk vil jo synes det er mye greier Åh, det er altså helt fantastisk Ja, akkurat det jeg sier, så er det Se du som har småbarn, så er det Målet mitt når jeg i en butik, kommer ut av butikken <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja Du som har, du, du, du som har, jeg er ikke småbarn og sånt, og, så, så, så, så, så, så går jeg inn der, så... Det innsyns de trenger du å gjøre, bare gå inn ta de der melken og brødet som du skal ha, og så bare går du ut igjen. Du trenger, trenger ikke gå til kastene og betale det og noen ting, da. Altså, det nærmeste kommer jo oppsen, jeg jo opp, så du får lov å skanne Ja, men tenk hvis det... Du trenger rett i handlepåsen, ja. og på vei ut, så bare skanner jeg og betaler. Så det tar ja. ikke veldig mye lenger tid. Nej men, men kan du kutte det ledd også? Ja, glatt. Ja, ja akkurat, akkurat. Ja, da det er, jo, er det jo... Så, så det... Det er jo Amazon er det første ut med dette, og de... Um, jeg skal ikke komme med spådommer Men uh, jeg, jeg tror det der kommer det være en realitet uh, Om noen år altså. Kanskje fem år eller, jeg vet ikke. Er så men, lenge teknologien koster mindre enn de ansatte ja. Så blir det en realitet mm. Og da kan de ha billigere varer Og så kommer de mer kunder Billige varer, det er det jeg ikke tror <laughs> de, de sparer ikke altså, De kjenner ikke Hvis det de koster Hvis det koster det samme Altså, vi betaler samme, men utgiftene mindre, altså Jeg er ikke sikker at valen blir så mye billigere <laughs> Fordi de, for de er det jo ute de til å tjene mest mye penger Ja, det er det, det er det Altså, vi kan se i forløpig at, så er Amazon Go-butikken det er bare kiosker. du får liksom en sandwich, eller du får litt melk og brød mm. eh, som en 7-11 eller noe sånt De har startet enkelt veldig basic mm. um, Så tror jeg etter hvert de kommer til eskalere til større butikker, og hvis dette funker, så ser du jo for meg at de vil selge den teknologien til K-Mark, ja, til, det er, det er, til Toys R Us eller hvem og noe andre, for de skal jo også ja, ha, ha profitt, og ja. kanske litt på patent på det også? Eller? Ja, sant? og då kan det jo være at de kutter ut ansatte, og heller installere dette systemet. De, de, Amazon, det er ikke bare en gigantisk uh, kommersiell, altså com commerce-butikk, det er også en gigantisk uh, teknologiselskap også, de forsker mye også. Oh, ja. Droner, og, altså levering av droner och uh, de har jo uh, USA så er det jo ikke svære Tingen er at de, de svære USA da På grunn av USA er jo Det er jo et kontinent da Så, ja. så altså, det er veldig vanskelig å gjøre det i Europa Der det er masse landegrens og litt forskjellige lover og sånt da Men uh, de har jo uh, De har jo egne fly der De har jo sånn et uh, Amazon Prime Jeg har ikke så mye om det Men de garanterer jo for eksempel at uh, Du kjøper en vare så kan du få varen dag nätter på eller två dagar efteråt. Mm. Det är nog de kan göra i USA men väldigt veld, väldigt svårt att i Europa ja. Men uh, ja, så de, så de har ju det har ju egna fly så säkert förstått det. Så chipper varor fram och tillbaka för att hålla den där lovnaden da. Men uh, ja, det det med det med det med att köra runt det där det är ju spännande, men på andra sidan så ser så det sånt att det vill att det du ska väl göra något gå göra din, det system dine det den information kreditkort att det är ett såg system ja ja lite sånn som apple ja ja där det är alltså är det först inne i familjen ja ja gott gott ja gott det det det alla de där stora sällskapen kämpar om då det det, om, det, er, det er dine var Når jag läste om uh, det amazon go butiken de som vi vill öppna det är runes givet att uh, butiken är lagt for att du ska for at du ikke skal slippe kø, sant? Men det var liksom en kø, milisvis lang kø, for å komme inn i butikken. Ja, så jeg har ikke diskutert det, på i. De første kundene, det må jo være sånn at de skulle bare gå inn for å prøve det. Ja. Ja, ja. De går inn og sånn at, å, nå skal, jeg, nå skal gå inn så føler jeg hvordan det er, bare å ta vare som går ut. Jeg. Men jeg ser for meg at det måtte stappfullt inn der, for, for kjøpeprosessen den går ju på null där det är ingen köprocess det går in och ja, sandwich så går du ut igen det skal ju inte ta tid det måste bara ha varit så fullt inne i butiken att de kunne, de måste bara stoppa folk i å komme gå in jag valt en tullare då jag tänkte jag skulle fly alltså 100 var så ska ena ut samma plats och ja. stoppa allt upp ja ja fast var det där 1000 eller 10000 så stod det ju här så är det jag gjort ja det är ju bara det det är ju men det är ju som bare bynsen där folk de, folk har läst mycket om det och ska försöka det så är en lång kö du folk ja. gå in och Mm. Men är uh, det då på hur nördigt det är så säger du. Sitter du ta to två smörgåsar och kasta in på bänken din sen. Parallel. Ja ja, pass mig till där kameran. Ja ja ja ja ja. Ja. Ja ja. Ja ja, ja fast det är sånt. Ja, Holland och så gick jag till dig. Eh, kan betala för han. Jag uh, vet inte hur så det det det det de gör de, de, de, de, de, de de det. Men uh, men uh, som sagt, de prøvde jo en fasen med bare Amazon-ansatte først, så der har de sikkert luget mye. Altså, de prøvde de jo mye prøv det feiling der, så må det bare luge ut feilene. Mm. Ja. Hvordan gir du de store massene, da? Ja, jeg... Da ja. er det litt utenfor spilling Ja, ja, men det var så interessant. Ja. Vi skal nok holde litt mer øye videre øye på Amazon. Tenk men, du kom til Norge, sånn, da? Ja, så, da tror jeg det blir store overskrifter, selv om Amazon ikke er like sterk. De skal jo åpne en Amazon-lager i Sverige, har jeg hørt ja. altså det, det, det er en, det er en, det er en sånn lager, svært lager i England nå Det er vel nærmest for oss Og Tyskland også har vel en, tror jeg mm. Amazon var jo sånn en årek At jeg fikk ikke lov å bestille dem fra dem Jeg vet ikke om jeg enda nei, det, det har jeg knodet det Du måtte ikke det. ha en engelsk adresse? Ja, det har, det har vært knottet, det Det har vært ja. kjempeknodet det det går an å Ja, jeg, jeg har ikke brukt Amazon-lager Nei, nei, for det er noen ting... Du må kjøpe fra den der Amazon Code.UK, en altså den engelske sider. Og det, det er bare noen var de klarer å sende. Eller de var som Amazon har selv, de sender de over. Men hvis det er en annen, annen tredjepart som selger så er det ikke alltid de sender til Norge. Mm. Ja. All right, må ja, vi må ja, ja. storme videre. Ja. Et annet selskap som ser langt inn i fremtiden, det er Nintendo. Som skal... Selge pappeskår! Selge... Pappteknologi. Joachim, ja. du er mann for fortelle om Nintendo Labo. Du, du betaler glatt 600 for de pappeskene, ja, tror du. nå har jeg komplett uh, begynt å ta imot <laughs> Seriøst, ja. Det er 749 for roboten, ja. og det er 6, for uh, piano og fiskeskene. 749 og 649, ja. ja. Men hva, hva er labo, Nintendo Labo, Joachim? Det er dritkult. <laughs> Først så er det jo... Uh, Først så er det, åh, det Discover. Åh oh ja, det, du kan konsertet, ja. ja. ja Nøkkelordet, ja. Da har du videoen på Switch som viser hvordan du bretter disse her greiene. Papp. <laughs> Papp. Ja, ja. Papp? Ja. Og så har du Play, så du skal lege med Papp. Ja, for det, det kan være kult i seg selv, litt sånn så Lego og, og Playtech og sånn. Åh, Nei. create, bygg. Ja Play er å spille, Ja Og discover Og det var den som greip meg da Ja Da viser de hvordan teknologien funker Ja Og jeg skal ikke inn på en lang utgreining, men Som liten og nesten enda, som voksens, lurer på Hvordan i helse effekt fikk de duck hunt. Det funker Ja, sånn, ja Hvordan visste de den pistolen hvor jeg skjedde Ja Og det hele er sånn Det er så enkel teknologi som de bare bruker på genialt vis og den Discover-biten når du får lov å åpne opp alle disse pappeskene og du ser hvordan klaren å lese bevegelsene, mm. det virker kult for meg. Men du, eh, Nancy, har du sett eh, trailer for den labo-greinen? Du har ikke... Så du vet ikke... Nei, har ikke kommet helt inn på den. Jeg har så vidt bare fortalt om konseptet, og jeg tror på... Ja, Ta fortalte... live nå. Vise jo et bilde, altså, du er liksom litt ut det, Nintendo. Eller? Hvis du ser et bilde av labo, hva... Hva er det første som popper inn i hovedet ditt du ser det? Ja yeah. Mens du fyrer på i så må jeg bare legge til at uh, Disse to Joy-Con-kontrollene mm. De er ganske forskjellige De har litt forskjellig teknologi i seg mm. De har denne HD Rumble-saken uh, mm. Og den ene av de har et IR-kamera Ja yeah. Og den er en veldig stor del av teknologien i labo mm. Som ikke heter Joy-Cons, men toy Toy-Cons toy det är ju jag glömde mig den nästa kon allredan alltså. Ja. Det visste det var i stort i på det där alltså. Go Go Marine. Det det det där kan inte kosta mycket och likadär. Nej, detta är god grej. Altså. Det det det är sån margin på den 90 i förtjänst alltså. Nanskje kan bare se på videoen og så kan du fortelle om inntrykket sitt etter hvert Men yeah. dere kan bare kanskje fortelle litt om uh, Ja, altså først jeg, først, jeg, først, jeg tenkte på det, det var, jeg, jeg kjøpte jo en sånn VR-boks Pappeske boks, papp boks ja. På Klaas Olsen Så lagte min egen sånn, sånn, VR og så startte jeg mobilen oppi da Ja, stemme Det er det jeg poppte i håret mitt når jeg så det da ja. Og det kostet meg sånn 20 kroner på, på Klaas Olsen Jag Det är ja, Nintendo det. eller Apple som har ganget den här tiden. Ja. Nint Idéan Nintendo taxen. Ja, det så en, en egen Nintendo skatt. Ja, men att okay, ge den okay, eh um, ah, jag altså, det er lite mer komplicerat än när vi har boxen vet det det ikke inte jag som markerade det för det där. Det det det, det det det barn är det, barn det jeg tror jag. Så alltså jag tror det väldigt för ja, det sagt det helt tydligt. De för de så tror ju det väldigt rätt som du säger. Jeg tror akkurat det poenget med at de bygger det Og så ser de hvordan det fungerer For jeg, jeg såg det med en piano for eksempel Så kan de se hvordan en piano fungerer Ja, for han er jo dritkult Da ja. har han refleks ja. på tangentene ja. Og IR-sensoren sender jo da et signal ja. Og alt etter hvor lang tid det signalet tar mm. Og den treffer refleksene mm. og kommer i retur mm. Så vet en hva tangent av 13 du har trykt på Ja, men du som er småbarnsfadersal Ja Det er de Prisskiktet må ju ha varit mardröm för dig. Alltså <laughs> 650 är ju sånsett pris på ett spel. Men ja. det kan fort bli billigare med elköp og, og power der ute. Ja. Det komplett bli platsen ja. mm. mm. så får jag for 500 spänn så ska jag vara lycklig alltså. Mm. Men det enda jag lure lite på är levedygdigheten i I tänkte på material och då. Så det kan det är papp det kan det Litt, da, litt vann på det, og sånn, og så lit lit vann bara och sån så bara det bara smul inte smulder men det är ju det är ju gott ska få vatten på det litet vatten bara så det så jag klistrar det där nej de <laughs> jag var tänker på det så jag det är ju om har du var så du du vet käligen som som en tv-span på det käligen plats i läser den plats att det var ett film med tyskarna de så rejete ting så där de så dessa dial som alls gränsa betydande de, de, de fikk de laboene inn på kontoret sitt Ja De får jo ting først da, de skal jo gi aldersgrense på det Stemme Og så, og så på slutten av, slutten av dagen, når de hadde stengt, så kom vaskekårene inn og trodde det var søppel <laughs> Så altså, ja. så... så, så, så ja. Snakk om å kaste av meg nå, det ja, nu du, du, sett konceptvideon Nancy Unlyder. Eh, intrykk, eh det, det, det, det pap, du ser det papp det pap, lagt med Ja, ja eh så det var papp och det är mange många intryck här utav går och jag syns att det verkar väldigt intressant. Eh jag det verkar som väldigt enkel og smart teknologi som blämnar. Ehm ah vill ändå vart nyfiken på att pröva det själv. men att tänka som, hvis et barn hade fått dette ja. i gav ville den da klart å funne ut av det, eller ødelagt det på Det er noe som så Lego-foreldre må jo hjelpe dem litt. Ja, i hvert fall. Ja, ja, med, ja. med litt supervision, kanskje. Mm. Jeg, jeg tror dette appellerer veldig til den byggegenerasjonen bygge som mm. vokser opp med Minecraft nå. Og Lego, ja. Og Lego har lyst til å skape, og lyst til å lage noe selv. Uh, for för i skulle lige detta att du spelar det är inte passiv spelning här måste du tänka Og bygga och vara kreativ på alltså du en formel men inte farige lägger kan klistra ja det ja, mm. du, du följer eller du kan kjøpe tilläggs teckningar och färger och gör en kreativ och eh uh, nu så det mycket liksom, massor med morso med men men det är ju jag är inte det er jeg, jeg er ikke, Merket da altså, Nei Det er ikke det jeg vil nei, nei. på da jeg Det er ikke, ikke meint må... for Men, Så, så, så, så hvis, hvis jeg skal se Både på, på På at Det, det sikter på barn Altså Dismerket så Det er et veldig Unikt konsept Og det kan jeg Fenge det Altså det vil jeg Med den liten spådom Kommer dette til å funke Jokka Hva tror du? Ja Med ett lite forbehold Ja Det kommer nok Jeg tipper det Det lever minst like lenge Som Amiibo gjorde Ja Det kommer til å Nintendo med masse penger Ja men hvor lenge det varer, og hvor mye de tjener, avhengig av støtten til, til mykvaren i dette. Ja, ja det er litt... Spillet ja. må bli kule. Ja. ja. Mm, eller pappvaren, skulle vi ikke si. Altså, hvis, hvis spillet bare er kortere enn byggegleden, ja. som ofte er sagt set være et sted mellom 1 og 3 timer, ja. så har de et problem. Ja. Hei, uh, tanker. Er dette dødfett dø dø koncept eller hva uh, er det? Nå skal du ikke høre på meg, for jeg har spånt feil, helt. Et, mye feil! Jeg trodde ikke Switchen skulle selge så mye heller, jeg, men uh, den selger jo som å haka møk den der. ha uh, med den om igjen. Ja, jeg vet det, jeg... Uh, uh, altså... Som sagt, det er jo... Markedet er jo... Um, som sagt, i byggernasjonen for barn og sånt, jeg trodde jeg kommer til slå den, men... Um, det kommer til å være en, Det kommer til å være en bølge i bunsen Norge, På grund av det som er nytt Og det er fra Nintendo og det, og det er mye avhengig av altså, Jo, kim sier om de kan å den hypen oppe mm. Så det ja, så de har mye Hvor mye Nintendo selv satser på det mm. Hvis de bare lanserer det Og så stor står hei Og så bare dropper det helt Da tror jeg det ikke blir noe bra da. Altså, den holder seg da. Men Nintendo har sagt selv nå De har jo uttalt så de, de hadde Sånn resultats uh, De uh, Utdra uh, Kartalsresultat og sånt ja. de, de sa at Nintendo er et uh, De er et tøyselskap. Ja De er ikke Vet ikke om du også har lest det de Nei, er, nei, jeg det De er De er, de er, ja. de er en sånn en uh, Underholdnings uh, de, er jo, de er jo i spilbransjen Men de er ikke sånn gigas vert underhållnings Nej då. Eh uh, bransch då. Men okej, synes jag tror det blir så mycket succé som Nintendo lägger i det. Mm. Du du sport då vad råla. Ja. Kom med dig. Uh, en WarioWare Do It Yourself edition. Det måste komma. Det må komma. Eller någon garanti att du får lov att programmera spelen på et vis och altså, så så lite i byggen. Mm. Å spørre om B Da må jo komme noe i tilknytning til det nye Yoshi-spillet hmm. Ja, den altså, Jeg mener, jeg har ikke hørt eller lest så mye om det Men hvordan ska den funke sammen med Laboen? Det vet jeg ikke, kanskje det er Yoshi-kappløp Eller fiskekonkurranse Eller noe annet Da kommer noen Yoshi-klistermerker Noen egen Yoshi-minispill Jeg er faktisk ja. veldig kjærlig på folk som er litt mer kreative Altså, du ja. har den standemålen Legger sammen, og tänk på folk som er altså, litt extra kreativ och gör mer ut av det då. Ja. ja, men det är ju sånt do it yourself spel för att kunna se se si, si programvara yeah. av detta. Folk så, sånn, det folklag ju så sånt det folk klarar det är personer som klarar mecka helt helt otroliga ting av olika ting da, så, ja. det, så, mm. det det är ju för så snackade vi ju om uh, ja, hva Nintendo skulle komme med 2018 for alle de store tingene, og kom IO i 2017. Ja. Og så. hvem skulle tro at var en av de store lanseringene som de skulle satsa på? Uh. Og en uke før, ja. så lovte de Bloodborne til Switch. Ja, stemmer. Altså, jeg ramte spennvitten fra Bloodborne til Pappelektrykket. Ja. Eller på eller Dark Souls. Bloodborne 1. Oh, ja. Nei, unnskyld, Dark Souls Dar 1. Dark Souls, ja, ja. den remaster... Uh... Ja, nyutgaven. Ny ja. mm. Men kan jeg vet, hvis det selger an, så kan det jo være de fyrer på med, med Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne og Huttiehagen. For kanskje hardcore-spillerne kommer og flokker seg til Switchene likevel? Ja, for de har nok fred til de sånn i første omgang. Ja. Og så nå kommer familien litt med som at... Ja, man har ikke glemt dere. Nei. Mm. Uh, men Nintendo, uh, de fortsetter... Uh, Gasset på Og de fikk De har fått et spill Som heter Celeste Som fikk 10 av 10 På igen Og det er jo Fenomenalt Det er ikke mange spill Som får den Utnevelsen er det, er det Nintendo Så lagt det? For det er jeg Det er, er indie-spill Det er første gang har hørt den spil Indie Det er et indie-spill Og en indie-spill ja. ja. uh, Og som en del av Nindie nin Som de kaller det uh, Men det, det høres ut som Veldig interessant spill uh, Selv om ikke helt Min greia For det er Det er plattform Sånn presisjonsplattform Der du dør mange ganger Men du får alltid lyst til prøve igjen Litt sånn meetboy-aktig mm. Men så skal du vist nok ha en veldig god historie Jukka, hva i dine tanker om Celeste? Er det noe du vil kjøpe? Ja, det tror jeg uh, Historien skal være veldig god problematikken spesifikt som de hantere er angst. Mhm. Og selve spillmekanikken blir en del av dette. Mm. Og det er balla hardt har gjort. Men hvis du ønsker så kan du ta på en sånn eh uh, lettere modus. Og da velger du akkurat hvordan den skal bli lettere. Ja. Tiden kan bli saktere. Du kan få en ekstra hopp, en ekstra dash. Du kan ha masse ting, så altså, velger du og i sånn gradert skala hvor mye hjelp du ska ha. Når du er ferdig med hele spelets A-side Så har hvert nivå en B-side Stemmer Som bare er tusen ganger verre Og det er nok et veldig De sier at det er et veldig enkelt spill Du skjønner med en gang det Du skal komme deg fra punkt A til punkt B Og så er en hoppe-knapp Du hopper Det, det er hovedsagelig det du kan gjøre Hopper dash Hopper dash uh, Så det er ikke sånn Ti funktioner funksjoner og hundre forskjellige oppgraderinger eh, Som på en måte er blitt van i rollespill Tiden med inn og alt skal oppgraderes og alt skal utvides eh, Men de håller på det ene konseptet som er å hoppe og dashere eh, Og så skjer det jo ting De varierer spildesign og brettdesign så at du kan bruke hoppingen på ulike måder kanske du er borti en eh, Kan du si, En knapp som gjør at du hopper litt lenger eller etter Håpet ditt blir forlenget. Eh, men de har prøvd å ha et enkelt koncept og det ser til å funke veldig bra da. Og det appellerer jo til den ja, jeg skal bare prøve en gang til, eh, mentaliteten i folk. Ja, de som har spilt, eh, han er igen av seg igjen, Tom, Tom Whitehead. Ja. Han ser ofte når han spiller nivå, så tänker han, det her går ikke an. Det er komplett umulig. Han har prøvd nok ganger, så han skjønte kan han måtte gjøre, og Wow, jeg klarte det jeg tror... Og så kommer han til brett Og så igjen, så forstår han ikke hvordan ta det For <laughs> mm. da er det bygda på en ny måte Så du, du, det er en liten sånn Hvert brett er kanskje en type gåte Som du må løse Ja, og perfektionere, Perf perfektionere. Ja, perfektionere. Hvordan kommer jeg fra A til B Er alltid ikke så lett Men mulig du kjøper det, Jukka Jeg skal i hvert fall snuse på det Hvis det er en demo, så prøv den gjerne Eh men jag vet att jag inte är helt sån fan av alla Hare spel där blir på något utfordrad till den till de grader att jag bara blir frustrerad och ger upp. Eh uh... jag fick syns då lägga ute på på nio. Eh det ska helt blank på efter. Nej, den, den, den har bankt mig alltså. Den har gett mig grisebank i spelet. Uh... Jeg skal nå gi det et par forsøk til Men uh, det ser ikke bra ut altså, sånn. uh, Problemet mitt med Nio er at Jeg føler alltid Jeg dedikerer Til det spillet Gir meg så lite framgang Og på en måte Det er ikke nok spillglede I at jeg føler at Det er verdt min tid Nei. Hvis jeg starter spillet Og en time etterpå Har ikke jeg kommet meg en meter videre Og jeg har, føler ikke Jeg har blitt noe i spillet så är det för mig en timme bortkrästa. Så, så på på måndag redningen då blir guider. Eh, uh, hur kan du hålla dig undan guider, men jag mår brukar det i detta tillfället för det är sånt spel som ger mig balleknusning kvar enaste gång. Mm. Ja, får jag säga väldigt kort sidespår så är jag med på spåret. Ja. Uh, level of cutterna, de er, har sån, de ska visa kanter Ja. Ja, nå måtte Rune spille Dark Souls ja. Og da får han masse kommentarer og hjelp Som sikkert er det som du får via guider ja. som Du kan velge mellom 12 ulike starting skills Men velger du Flammeball Så er første bossen Som de fleste bare springer fra Utrolig sårbar for flammeangrep Kunn hvis du klarer å ta han Ved første gang de møter han Og ikke stikke av så får du en hammer, og den sterkeste hammeren i hele spillet Åh, så passet Men, ja Sånn, hva ja. søren skal du vite da? Nei, nei, det kan um, de, jeg si Nei De, sånn Han klarer å si litt bedre, for han får den guiden hele tiden Ja, det hadde, han, jeg, jeg, jeg, den, hadde jo meg, uh, Hvis jeg hadde en nio ekspert ved siden av meg Som jeg, jeg, jeg tror det. kunne hjulpe meg litt uh, Siste post på nyheten Er at God of War Fy hvor langt har de kommet det i en serie har fått en Planseringsstatue, og det er den fjerde måneden 20. april Med nøyaktig eh, så i denne ledning Så ga de ut en storytrailer Der de viste litt av historien mm. eh, Og jeg synes det ser ut som et eh, Det ser episk ut Det ser veldig bra ut, veldig bra ut. Jeg, jeg liker denne farsønn Dynamikken som er der eh, Og at eh, han Eh Sønnen ikke helt vet at han er sønnen til en halvgud eller gudet dreper. Kratos han er jo litt av hvert, men han har liksom prøvd å oppdra sønnen som en, som en menneske, noe han ikke er, da. Mm. Uh, sønnen er heller ikke med et menneske, da. Nei, jeg vil ikke tro det, siden han, har, han er Kratos sitt avkom. Uh, så han har nok superkrafter på et vis, og, uh, men det er nok sånn veldig naturlig å... Kan du si, den relasjonen der for, sønnen vokser opp, jeg vet ikke om du noen gang spiller sønn, men du får en type sånn skytterrolle, sånn lignende, last of us, der jeg du spiller. Jeg skal ikke spørre, prøver ja. liksom på det samme som Ellie? Kan være, ja. kan være. Få litt følelser, få litt engasjement. Ja. Mm. De det går i en ny retning da, det er jo ikke den der uh, Ninja Gaiden -hacken. Ja, multikambo, og det er sånn overskuldret, tørt, treepersonens perspektiv nå det er, Altså, det er jo en helt ny måte det har ja. Gameplay, altså Åja, er det det? Ja, men de uh, got, got the worst spørsmål enda før var jo at Jeg uh, tror jeg du sag Creators gjorde det ikke Jo, ja, men, men, det, men det var sånn uh, Litt sånn overhengende, forskjellige har det var fule perspektiv nesten som sånn skrott og ja, litt skrapp bak igjen. Ja, ja. Mer Var mye comboere styre stemme. Ja. ja. Ja, så du følte mer at du var en, du styrte figuren i i en uh, landskap og sånn. Ja. Men denne her spillet det, det er sånn over skulderkamera sånn, sånn så, som Gears of War. Sånn Gears of War. Åh, sånn. Så sånn, ja. ja, så det er sånn det ble. Men sånn nesten først var sånn bare ikke helt. Ja, ja, ja. Det ble sånn sånn det er en over skulder ja. Alle leste av oss, ikke det ja, også? Jo, ja, ja, ja, jo, jo, jo, jo, jo. Mm, mm. Kan funke mm. um, Ja, så Og et spel jeg muligens Skal se litt på Se på anmeldelsene Om det er noe for mig. Vi har jo nok spill å spille i grunden <laughs> ja. men, men det er alltid kjekt med nye spill Uansett um, Ha med andre nyheter å komme med Andre ting som jeg har sett og hørt Ikke sånn at jeg kommer på hvertfall Nei. Nei. Ja, men då skal vi faktisk runde av nyhetene Men nå skal vi merke på ordet min Ja, jeg har ett spørsmål til deg Her er en gamequote her For at vi er veldig nord nu. nå Så vet du hvor detta er fra? A sword wields no strength unless the hand that holds it has courage Hvor er det fra? Uh, det, det må være et svært Gutt, hjelp meg her Det må være et svært Det må være et svært Strength Svør. and courage Og uh, wisdom Mangler jo barn Og så er Men jeg har aldri om det. det Det kan jo være Vi altså, tipper jo selv Serien Kan du sende det? Uh, okay. ok Ok Jeg kører oss med å svar Så får vi se kan vi lander på Men uh, okay. Jeg tar sitatet En siste ja. okay again A sword wields no strength unless the hand that holds it has courage jo. Jo. Okay, what do you say? Yeah, let's see what we're doing first No, do we say the game series or the figure that says it? Hold on with the game series If you can do it there last time I think someone says this Link So this is from Zelda series det tipper jeg. Det, jeg klarer ikke å komme mer eh, nærmere enn det. Siden dere har om God of War og, og, og Nancy sitter med mobilen, så, så tar jeg bare den psykologiske vrien her, og så sier jeg at det er et God of War-spill. Hei. Uh, først, jeg tenker jeg er sedler seg så jeg tipper det er liksom det som kommer opp behovet mitt med en gang. Selva serien inn, men vet, det er Link, eller? Da kan jeg si med at det var Selva som var riktig svar. <laughs> ja. Wow! <laughs> ja, Jokka, du var riktig inne på det. Ja. Det handler jo om uh, courage og uh, sverd, og... Ja, altså, denne trikanten uh, som handler om mot, den er jo på hånden til Link. Så ja. det passer jo veldig bra. Men, ja, Ja. Tack ska du ha Nancy och din sleven. Eh, vi ska faktiskt vidare och uh, i näste segment så ska vi prata om eh, spillkonsert. Cool. Cool. Cool. Cool. Ja, nå har det akkurat Stavangers symfoniorkester fremført spelmusik. Kan synes dere, folkens? Vi var jo der alle fire. Gå med klokka og begynne med deg, Kai. Jeg, eh, jeg skal bare, vet du hva, lett for meg å finne opp, skal finne opp listen av det de spilte heller. Ok, la oss gå D ordentlig med klokka, da. Så, <laughs> så for, for, da kan jeg liksom huske tilbake hva ikg okay. eh, hvis ik skal bare i k köppe i an en karakter så ikke en 7 av 10 deædigge kult at sta mange symfoniorkester ikke for dette og at de eh, på måde eh, træte kjøl for det hen at de det, det er på må en to en, en, en et orchesterband som rejse rund. Eh, det det finns andre bureaur som mø det men deter var SSO som ødet kjøl og fik tag i så list og sådan og lagt en spelliste Jeg var ikke fornøyd med spellisten Hva var vært andre sanger uh, Og ikke alle sangene Traff helt Men de som jeg likte De likte jeg utrolig godt Fikk gås ut mange ganger uh, Og jeg koste meg Fra begynnelsen til slutt Jeg er ganske enig det du sier uh, Jeg personlig Jeg uh, har du hört mest spelmusik fra tidig 90-talet eh och mest känt med liksom Super Mario och ja eh slikt. så jag var lite skuffad att jag inte kände mer av den spelmusiken. Eh åt de inte brukte köra mer eh bland annat. Ja. Eh og Eh uh, det så fick jag gå se ut sån två Synes det var en uh, veldig fin konsert. Eh uh, og flinke solartister var det også. Mm. Så uh, det var verdt det. Det var det. Mm. Så håper jeg bare at uh, Stvanger uh, holdte på seg si, har flere konserter mm. som er spasset på spill. Ja. Mm. Hei. Skal jeg, skal jeg finne liste? Fann du liste også? Prøv å finne den, jeg synes Den er i chatloggen der Henning er med Ja, ok Jeg, deg og jeg gitt av ja, ja, okay. Henning ja, okay. uh, Jeg kan jo si att at jeg, jeg koser meg veldig Det er det Når du sier syv av ti, så mistenker jeg at du har hentet en eller annen poeng ifra, Og gitt de det for forsøket Ja, <laughs> ok, ja, det, ja. Først, altså Første akt før pausen ja. Så var det veldig variabelt Ja Altså ikke musikalske kvaliteten men bare Alt det materialer de har og spillene de valgte Og så lurte jeg litt på, så landet i på disse sangene Ja Så jeg har en sånn 10 minutter lang video av, av uh, Kingdom Hearts boss Jeg har alltid bare kjeder raua min Ja, den var ikke så bra Og da tenkte jeg, oi Ja Men så andre akt, så bare tok de seg opp, opp, opp Civilization-sangene med, med Babayetu Ja, den To solister Ja Den tog jo av Ja, det er en av de beste sangene i hele kvelden, synes jeg Selv om jeg ikke kjente sangen fra før av, ja. så var det en bra sang Jeg tror det var en av de sangene jeg fikk gåse ut på, faktisk mm. jeg, jeg vil, jeg er ganske ærlig med noen så år Sånn rundt kikte på syv av ti da jeg, Joka, du var litt navere, du, eller? Var det, ja. Bitt litt, men, ja. uh, men andre akt trakk det veldig Ja, det er det som trakk mitt også opp. Jeg, eh, jeg, jeg måtte bare finne listen over hvor sangen var der. Um, andre akt var mye sterkere enn første akt. Og jeg, de sangene som jeg likte best i konserten var de som var litt... Det var to, to grupper. De sangene som jeg kjente igjen, som jeg hadde et forhold til. Mm. så var de sangene som um, jeg har ikke har hørt før, men de var... Jag fick det var vackra då, episka vackra sanger. Så alle sångerna av Konan, eh musiken för Konan spelade, det dilektik. De mm -hmm. ja, de Fast ja, ja. det brukte jag koret. Ja, koret var helt lugn och så sålisten hur var helt fantastisk. Ja, ja sålisten, ja. Ja. Og, eh, og så var det ju de och i den gruppen der så hamnar jo Konan och så Civilization-sängarna mm. de var väldigt väldigt bra. Som vi säger lite mer episk och lite eh, Uh, Stort på stor tommer Rett og slett mm. um, Og så var det Så likte jeg de sangene de spillere Hadde noen forhold til det Det var jo Battlefield mm. Og Uncharted også for eksempel Battlefield-sangen var jo magisk ja, ja, Battlefield, Battlefield og, og Uncharted Og um, Halo Problemet med sanger i Codispel og der var at de var så korte. Oncharted og Halo må jo ha hatt de forskjellige menyer. Ja, for det, ja, det var sånn. det var kort. Der var der der, det, der kastet inn der. Potensiale. Så mange gode sanger i fra de to spillseriene, ja. og så ber sånn en ukjent rar meny sang. Og ja. de brukte ikke koret i Halo. Nå gjorde mest ja ja, ja ja ja ja Men Halo-sangen er ju att i starten med den Oh, Åh, som du i en kyrka så? Ja ja. ja, ja. Eh, är få frysningen och jag på det nu. Och så var det inte brukt i konsert. Tänker att det med den akustiken och det ja, gjorde. Ja. Men de hade 10 minuter med Kingdom fast så stod ja, oh. den var den den var inte det var, ikke, var ikke bra, altså. Det samme i allt uh, Mass Effect-sangen som jag syns var väldigt bra. Jag känner ju den sangen. Den var kul. Men der også er ditt ko i bakgrunnen Som løfter sengen bare på slutten der Ti hekk opp, vet du Men de, når jeg så på de Så satt de jo bare stirret rett foran seg For de ble ikke brukt Når de, den, når de blir brukt I originalfremføringen Så bortkastet potensialet der mm. Jeg likte det de gjorde med Tetris-sengen Tetris-sengen Tetris også <laughs> Tetris, ja. det... var en av de kulene ja, ja, for det Det er jo en sånn mer lystige seng Men de fikk jo det de gjorde i konserten var at de to til å spille live, Tetris live, mens musikken spilte da. Eller mens <laughs> spilte musikken da. Ja. Det stemmer, og han ene var jo artig mye bedre enn han <laughs> Ja, ja, ja. Det, ja. Det var han. Det var det noen som ble frustrert over hvor dårlig Ja, oui, oui. <laughs> og det var en stykke oui i sang. N nummer fire i Pio Pio. Oh, no. Ja, ja, ja, nummer fire. Han hadde gruse banktider som vanvittig. Jeg vet ikke hva du snakker om, men du helt greit. <laughs> jeg tror hvis jeg hadde gått frem der, så hade git alla i Bagaros Face och vad kul det var. Folk tycker på strängen at det röker på hela innan vi ser det så där. Ja. Hur det solistna det Face. Wow. de var ju, de var som tror det var faktiskt tufft. Jag kunde se på det at det var sån Det så så här egentligen allos folk lest under The det är speciellt. Men men men men Alex har liksom spelat Tetris 1 eller 2 gånger och så och så plötsligt liksom så det det var säkert typ 5 gånger i spelet på en stunder oh, ja, okay. um, och så. Ja, okej. Så det så är casual gamer av Tetris då. Men de spelade det på en Wii, sant? Ja, ja, stämmer. Ja, så de sier, så holdt ja. kontrollen side-ways då. Oh, ja, ja. Ja, mhm. Mm. Og den ene, altså den sangen som var klassisk originalt i første dakt Ja Dans makabre Stemme Med video i fra alle måter å dø på i, i Alone in the Dark ja. Det var jo litt komisk da Det var det beste av hele første dakt ja. ja, den var en person død, det er om men veldig bra Om igjen vet ikke hvem som har snekret sammen denne videoen, altså Nei, det var bare sånn mange dødmoment Ja men, men Alone in the Dark, du spil Av alle oss i rommet, så har du spilt det mest her du har du spilt det eller noe? Det? Ja, jeg har ikke rundt det, men jeg husker jeg spilte det på PC, Nå, man PC spilte, Det var noe om jeg hadde Du spilte, jeg satt satt over skulden Men det var det et skummelt skummel. spil, ja, ja, ja. Det, var, det var ikke så komisk som så gud på, på videoen der altså. Men uh, det, det viser jo bare hvor mye lyd har å si da Du spiller et spel med en komisk musik Eller ikke komisk musik men Det der var spillet var bare, bare med Det var ikke en skummel uh, den, lå, altså, den klassiske låten der er ikke skummel Men uh, når, jeg, når du spiller på PC ser det jo så det stilen med sån knirke ljud sånt då. Mm. Så i ett större mörkt rum och så då är det egentlig, det uttryck på ett väldigt skummult pello. Och og fantasin tar ju oss uppgraderar grafiken lite lätt. Ja ja ja ja, mm. ja. Uh, siden du du, du nämner den sången här så tror jag SSO har på något tokey någon snavejer. De har spelat klassisk musik som förekommer i tv-spel. Mm. O det var kanskje to-tre sanger i hele konserten mm. Som de, jeg tror de kjenner de bedre, de er kanskje litt mer komfortabelle med å spille mm. ekte klassisk musikk ja. Og de varte jo lenge, noen av de Ja, veldig lenge eh, Hva var det? Det var jo Alone in the Dark Kingdom Hearts også var ja, et sånn klasse stemmer Ja, Kingdom Hearts og Alone in the Dark ja. Som, altså jeg savner Mario, jeg savner Zelda, jeg savner Sonic Jeg, jeg, jeg snakket med noe etterpå da Hva som helst, jeg får en server Ja, men jeg snakket med noe etterpå det har noe med licenser Ja, det var jeg gjerriget på lisenspengene Ja, det er en... Jeg ikke, skal ikke si mye... Det er bare noe teorien min, så altså, Det er det noe jeg tror da Men å uh, lisensiere noe fra Nintendo og sånt tror Jeg tror det skal mye mer til da Konan uh, er jo lagt av Funcom Norsk filmet ja, där var det många sångare i fram. Ja, jag likte det då. Det musikikonerna spelar ju fantastiskt. likte det, men de var ju så forskjellige. Nei, så, ja, okej, okej. Sen såg vi när det okay, okay. de blev butta ut modden sen då så. Men slutten var ju fin. Det var ju en fantasy. En av de mest jag inte mer känner Final Fantasy serien så väldigt bra. Jag var en väldigt fin sång tycks. har så för något förhållande det spelet. Jag tror det så det är ju som står hjärtet nära väldigt många för PlayStation 1 då. Så för det ja, det var en del i salen som begynte å riste når den sangen var ja, ja, ja, jeg tror fordi jeg, jeg tror fordi jeg det live Med må banke extra hardt for det da Men uh, for meg som ikke har noen forhold til det, Så var det en fin sang da Ja mm. Jeg tror jeg hadde jeg hørt Selve sangene og sånt og, Ja, noe helt annet For meg da, min del mm. Jeg skal Jeg, jeg, jeg, jeg liker jo dette konseptet Med spilmusikk Ja, neste gang det er kun Spillkonsert i Stanger Og så er jeg glatt med på den en mm. gang til Men jeg uh, har følelsen at hvis vi skal se Hvis vi skal høre selv Hvis vi skal høre litt mer gjenkjente sanger Så må vi kanskje reise til En annen by i, sted, ja, i Norge det, det, Som jeg sier, jeg tror det Det er litt større Event da ja. ja. mm. For uh, det er Det er en konsert som heter Score, udroppstegn uh, Og de har De siste årene så har de reist rundt i Skandinavia og fremført eh, Disse sangene nå ja. Og jeg tror de har litt mer til gående Og de spiller litt mer kjente sanger eh, Og jeg skal følge med på nettsiden Og i tilfelle de kommer til Stavanger, kanskje Du vet aldri, men hvis de kommer til Bergen Eller Kristiansand eller Oslo Så tar jeg turen altså Jeg tror det er verdt det ja. Men jeg skal holde dere oppdaterte i tilfelle det skjer. Så kanske vi får med oss med oss en te spelkonsert i år. Ja, det hade varit kul. Jo. Ja. Tacko. god. Ja, eh helt slut. Helt til slutt. Før För konserten startar så kom jo han eh Jon Cato. Jon Cato Lorenzen har den en quiz, Stemme. som som mig i, i redaktionen Og våra vänner eh, hade ett eget supertacklag. Mm. Og vi kom rett ut fra ballen Vi kom på kjetteplass Det var 20 poeng bag, tror jeg Det 20 poeng Det ja, var halvt poeng Da var de fem beste så, så Ja, ja, vi... ja, men jeg var ikke langt unna Nei, men vi var rett bag Rett bag Jeg føler nesten jeg var litt sinnet At jeg gikk glipp av det Jeg føler ja. at jeg kunne vært en... du, du kunne vært uh, Tung med altså, Du hadde fått oss over på stregen, rett og slett Kanskje Ja, ja. kanskje Skal <laughs> jeg ikke undervurdere En kvinnes <laughs> Nei <laughs> Kunnskap Avslutte vi at vi mangler jo litt interesser Kanskje her i, i redaksjonen her da Ja, vet du hva? Det vi må bruke på quizzen Det var de Blizzard-spillere Det var Blizzard-spillere, så var det liksom gamle Hva heter? Det chipen? Lydchipen ja. Commodore Ja, så var det det James Bond-spillere Men Bond-spillere, hvem kan de? <laughs> <laughs> det var jo det Du på Dragonti, for du har spilt dem ja, Jeg har faktisk spilt uh, James Bond Husker Spil du hva det heter, de spillere du har spilt? Å oh, nei, du, det husker jeg ikke Her må du ha det. Ja, det var nordig nivå på de som vant det var Rad Radcrew ja, ja. en annan konkurrerande podcast i Stavanger. Men det ligger i det. Nej, det är Men det var jo, som vi sa, vi tappade många poäng på den blissat delen. Det var fyra det var fyra frågor mod där från blissel serien. Ja, ja, ja och där fick men tror jag så ja. der där hade med där med faktiskt Kom til å den der Men vi er jo Blizzard-strategister uh, Starcraft <laughs> Og Warcraft har vi jo uh, Men ikke Overwatch Wii ikke, ikke, ikke Hearthstone eller Overwatch Wii nei, nei, det er sant Med andre ord så får man øve sig På kunskap kunnskap innenfor måde Neste gang, kommer godt forberedt Akkurat som det skulle vært en prøve Som man har lyst til å få sex på Kjør med Kahoot Mhm ja, noen kan vi forberette for sex på den uh, neste kvissen. <laughs> ok, <laughs> hva gjør oss da? Førebels utarbeiding Ja, velkommen til kveldens siste segment, og vi skal nok en gang se på en Førebels utarbeiding, altså en kisse eller koncept som jeg vil utfordre kveldens kringkastere på. Og denne gangen handler om framtiden til spill. Hvordan skal du spille? Skal du kjøpe eh, fysiske kopier? Eller handler det om en tjeneste å abonnere på? Nylikt så har Microsoft annonsert at hvis du abonnerer på Deez, Tjeneste som heter Game Pass Så kommer alle nye lanseringene De kommer samtidig som det er i butikken Så får du det på Game Pass Og det koster 10 dollar I morgen. Du dig Netflix for spill? Dette er Netflix for spill Og Playstation sin Tjeneste Og det er Og det er Jag play sig den variant då. Det är bara gammal driftsfäll. Ja, men de har också gradvis utvidgat sitt bibliotek. Eh så sånn att du kan spela eh, PlayStation 3-spel, PlayStation 4-spel, eh PlayStation Now, heter det ja. Og det prisen varierar mellan 10 och 20 dollar avhängigt av jag tror biblioteket kanske eller hur många maskiner du brukar på. Eh Eh okej, okay, den tjänsten så det er en der, altså du betalar i månaden en strömmetjänst det. Okay, som okay. du betalar fast pris i månaden. Ja. Eh uh, och då säger du, du har ett stort bibliotek att välja mellan. Samtidig som du har denna som kallar Netflix eller abonnemangstjänste. Okay, det är Microsoft kallar det för that then service. Ja, den service ja. Xboxen heter Game Pass. Eh uh, PlayStation heter PlayStation Now. E.A. har sin egen uh, Som heter Origins, uh, yeah, origins. E.A. Axis yeah. jeg, jeg tror uh, Origins er bygd inn i det Og så har du Gamefly Som er mer Stemmer Det har du abonnement der du får sendt spilet i posten Men det er også en tjeneste Der du bare betaler En månedlig sum Og så kan du ha spilet hvor lenge du vil øh uh, og når du fær en spil, sender vi posten så får du en ny en. No late fees. Subscribe now at IGN, you get two free movies as well. <laughs> Stemmer. Åh, oh, jeg læer den reklamen. Altså den reklamen er jo lidt, men har gjort den så mange gange, men konceptet er jo, hvorfor betale 600 kroner for et spil du bare lejer af i en måned eller to, og så heller betal hvad er det? 60-70 kroner per måned, og så har du egentlig alle spil og på måte du kan tenke deg Kan jeg bare poppe inn med noe ja. Så jeg har lest det siste Dette er en rykte som er liksom Way out there Det er sikkert Det skjer Sikkert det Skjer Sikkert det skjer Og det er helt utbevidden Men det er jo rykter om at Microsoft skal kjøpe Kjøpe opp EA da Oi Och då det första folk tänker på är ju att det hela Game Pass konceptet Hvis de till kör upp EA ja. så får det hele biblioteket till EA i i Game Pass istället. Och sina egna studior så. Ja. Ja. Och då blir det kanske sån oj, hvis du ska spela EA spel måste du ha en Xbox. Alltså visst vet jag, men men nu kan nu kan man diskutera nå så jag jag är bara alltså ja, nu kommer min synspunkt då. Vis Okej, okay, det det Se det skjer yeah. De kjøper opp EA Ok, det, det trenger ikke skje Poenget mitt treng, Ok, det trenger ikke Poenget hvis det skjer da Men uh, Jeg tror Microsoft uh, Med Gamepasset sitt De kommer til å um, uh, Du kommer ikke ta en Du kommer ikke ta en maskin lenger Nei, de hopper av hele konsolemarkedet. Ja, fordi, ja. fordi har, eh, jeg, jeg har forstått at strategien de, jeg kan ikke si det direkte, men at de har går over til en mer servicerettet strategi. Du, eh, de skal tjene penger. For hele, hele, hele det med å ha en maskinvare, eh, du skal gi den maskinvare til mye du må gjøre, at du må forske på det. Eh, altså rett og slett, du må jo, eh, ja, mye forskning først. Det koster mye på å forske på nye ting Markedsføring prosøring. Ja, og så produsere kippene Og så kan mm. du det ut i butikkene Logistikken med sender maskiner i butikkene Mye kostnader det der Hvis du har en maskin Som, som man kjø, Så kan man bare kjøre, kjøre Alle spill Men det Microsoft kjenner på er at du, du abonner, den, Det du betaler for dem altså. Ja sånn. de, de blir mer, blir mer Et servicerettet Uh, service rett av firma da. Jeg tror det er målet Dis uh, Jeg vet ikke hvor langt frem de tenker på Men uh, jeg tror det er det, det ultimate målet Dis Nå har ju Netflix blitt sinnssykt store Ved å være, og de startet som et byrå Der de sendte filmer ut i posten ja. Men nå strømmer alle filmene Og de har blitt så rige og store At de lager egne filmer og egne serier Som alle abonnerer på uh, En av de mest innflytelsesrige Aktørene i mediebransjen nå vil Ja, jeg si. og det, men, det med Netflix også Er at du Det er en spesiell boks du trenger for å, for å bruke Netflix Har du mobil, en mobil det, det er liksom en universell app da mm. Har du bare en PC, en mobil Eller en pad, så kan du bruke Netflix Jeg kan si, for meg Microsoft tenker på Akkurat det samme mm. Men problemet, er ikke problemet Men det de, må, det de må Komme over er jo at Når du spiller et spill, så er det sånn du sender jo ett signal under nett, altså det er jo den der uh, forsikkelsen du så har Det er et interaktiv, interaktiv prosess Nei, du må ha en maskinvare Ja, det er det jeg på, men, men Det er det jeg tenker på, altså det er en maskinvare Det er mindre Windows T? Ja Ja, det er så selv er de bare sine til Playstation-brukere um, Skal vi se. Microsoft sin spiltjeneste Ja, ja, ja, de, de, de har, det har allerede begynt Jeg tror de har allerede begynt med noe sånt nå så jeg, Du kjøper et spel på PC-en Windows 10, ja. så har du fått spel på Xbox-en Ja mm. Men ja, det gjør det den... med den her Game Passen, tror jeg Ja, det vil jeg si, Game Passen kommer til å være En sånn en universell de bare, de, de ting ja, Den kommer til å gå på alle plattformer Men um, Altså, hvis de kutter ut hele maskinvaren Den Xbox-maskinen Så er det um, det må, jo, det må jo være en... Sånn som så, så, se, se, se, se, Sega har gjort det Sier du ikke har en PC, Ja, altså, det du er inne på Desiderate nå... De ser til Playstation og Nintendo Det er... Det, Playstation Now de har, Konseptet deres har forandret litt opp i oppgjennom årene For de har prøvd å feile litt Og så de kjøpte en annen tjeneste som heter Gaikai mm. uh, Men for, det var en stund periode der du kunne spille Playstation Now funket på Sony tv Altså, Med Playstation 1-spill, var det ikke det? Uh, ja, det står her Playstation... Ja, det er godt mulig uh, Men da har du kuttet ut maskinkraften Men det funker dærlig Ja men det, det, det, det, er jo, det er jo den der en, forsinkelsen, særlig altså, Jeg vet, før så hadde de, de... Det var en annen tjeneste som prøvde på at du... On live? On live, ja, særlig altså, At du, du, du hadde ikke en... Du hadde ikke en med, Men du spelte Da det bare et modem du, ja. ja Det var du, Altså den kjerm Altså det som var på en sånn Kjermen Det var jo bare noe en sånn, Det var jo hvid de, Det var jo bare bildesignaler De til deg ja. Så du sendte dine knappe trykk De sendte du gjennom nettet Til disse Maskiner over der Og så oppdaterte det seg Og så kom det på kjermen din da Sånn at jeg sier med Problemet der er jo Det er jo den der Forsikkelsen Sånn som du, så du sender Gjennom frem tilbake På nettet da Ja Men Men Ok men det, da, akkurat det konseptet kom ut Så da er det veldig tidlig da Så kan det være at var ikke klar da, for det Hvis, hvis båndbrennene blir oppgradert nå Det, det, det, det kommer jo alltid denne forsinkelse Altså det, når, du, når du trykker på en knapp på kontrollen din Så er det jo en lokal ting da selv. Det skjer jo med en gang mm. Og til og med det kan bli litt styret av og til Ja, ja, ja Det ja, ja, ja, ja, ja. har <laughs> ja, vi opplevd i kveld ja. Masse knapper ja. Men det, de prøvde, det, det som de første gang prøvde på, som liksom, der de streamte spill, var det at du sette trappeknykker. Trappe. Trappe, kan jeg ikke si. Knappetrykker, knappe, wow, det. Wow, det går sørende, men det vil si det. er alt på en planløsning, så har dere en trappe Ja, ja, Trappe kan jeg <hilsætale> Uh, Nei, men uansett, okay, ja, ja. Uh, det moves att okej eh det går väl med uh, långt <laughs> <drapper med> <laughs> <laughs> uh, ja, på vinden här men eh så trappa på vinden. Men eh ja, jag jag är ganska på att Microsoft går över till en servicetjänste och eh mm. uh, för det är en uh, mycket enklare, kan jag säga, si, det är en mycket få i hemmen alltså och sprida det. Om du skal spre uh, men om du ska sprida hela Xbox tjänsten din Flere hjem Så som du kjøpe Xbox-maskinen Ja Men Jeg tenker som forbruker Så avhenger dette lite av at det ikke Er for mange aktører Ja For det er jo Hvis så mange hey, Ubisoft skal ha Egen ja. tjeneste For hvor mange har med For film nå Ja Hvor, eh, jeg, er, hvor mange logins har med Altså Hvor mange ja, kon ja. kontor Folk vil ikke begynne Tiotusenvis av kontor bare for å logge på forskjellige plasser Da gjelder det jo å være først og best ja. Sånn at alle hopper på den mm. Det er det som skjedde med ja. Netflix alle, alle hopper, alle in enige på Netflix Og på grunn av En av de første beste Men um, Ja, men til og med det er det nå Altså du har Viaplay og du har Sumo du Ja, har de, de kom hit på, ja, ja og er det noen tv-serier som går på de tjenestene jeg ikke abonnerer på? Mm. Når jeg abonnerer på to, mm. så dropper jeg å se Ja. For jeg kjøper ikke en tjeneste til for et show. Og det kan skje med spillet. Ja, spil så poenget nå er at det er den første uh, spilservicen som har den største biblioteken, det er der folk kommer til å ja, så kommer. tror jeg kanskje spill kommer til eksisterer Parallelt som enkelstående mm. Ved siden av mm. Men uh, spørsmålet mitt er da Playstation Now Hva er det en mm. av dem heter Og så har du de andre uh, Selskapene som har de forskjellige er, Har du noe å si liksom, Hvilken type uh, Spill si, Konsol du har Om det er en Playstation du har, Eller om du har en Xbox for jeg ville personlig foretrykke å spille bare Playstation, for det er det jeg har vokst opp med. Ja, for å løpe nå, så er det playstation spel på Playstation Now så får du kun playstation spel og spel som finns på Playstation-maskinen. Ja. Uh, spørsmålet er jo om det kommer en boks der, de, der du spiller begge deler, eller om på en Eh i framtiden mer at du har en box eller kanske en TV som är liksom multimedia-TV:n in och så ström. Jag jeg, ja, jeg välger att ström och välge att abonnera på uh, PlayStation abonnemang. Så jag du det ett år, men nej, jag föredrar kanske eh uh, jag föredrar kanske Xbox spel. Och då bara avsubskriberar du tjänsten så brukar du samma hardwaren. Ja, det... Hardware ja det kan å, gå att vara spela Plutselig så er du en Xbox-spiller. Men, men det som er vanskelig altså, det er så vanskelig at alle må bli enige om en standard plattform, da. Ja. Alle må bli enige om ja. en standardisert maskin, da. Ja, okay. det, det, det er veldig vanskelig for dem å bli enige om det, da. Men de kan ha sin egen, uh, egen kontroll over og sånt allikevel. Det kan de. Ja, men... Fysisk utformer, men knappe oppsettet må jo være det samme. Så er det også at uh, vi vil jo, uh, som forbruker, vi vil jo... Men vi vill ju, men vi vill ju ha förbättrad grafik för 5 år, alltså förbättrad ljud och grafisk upplevelse. Är kanske multimediapäsare bara framtiden, sån konsoler dör då. Visst att det blir Ja, så altså, det det det jag säger, jag tror, jeg, jeg tror en, en, en maskin en en en, en maskin. kommer det vara det kommer till til fasas ut. Så kommer det servicetjänster det kommer det vara. Inte jag ifrån kontroll hörs ju väldigt trist ut. Alltså konsol ja, altså, altså, TV-spill, folk har knyttet sin identitet veldig mye til maskinen og, ja. Ja, jeg, jeg har egen Xbox-spill, jeg egen Nintendo Jeg vet ikke om den følelsen er for sterk Til at det, det på en måte blir kuttet ut eh, Det er ikke som å tilhøre et fotballlag liksom. De vil aldrig la det dø det, Jeg er lite enig med det der Fordi jeg, jeg er nesten litt av playstation Uh, fremfor det å spille uh, Xbox for eksempel det føles veldig unaturlig for meg å mm -hmm. spille noen uh, spill som jeg kunne spilt heller på Playstation i stedet på Xbox mm. Ja, det kan, det kan sikkert være det, altså jeg, det kommer til å være, kan være det blir fremdeles avskilt til plattformer jeg bare sier konseptet med en egen, egen ma maskin som du kjøper hvert femte år, jeg, jeg tror det kommer til å ja, det tror jeg også, mm. og, men sånn, å med tre maskiner, Nintendo kjører sin greie mm. Playstation og Xbox tilbyr hversen type abonnementsløsning mm. Ikke noe stort problem Og nå kom vi hjem der spil er ikke noe guttungen for dual mm. Spil er jo noe gutter og jenter og foreldre og barn spiller, mm. nå jeg Så at det kom en abonnementstjeneste er nesten det er jo nødt Ja, ja, ja, det, det, det skjer. Ja, bro, det, det, det kommer til å skje. Altså, det der med... Det, det at du har abonneret på så får du spill også. Det, det tiltakker meg, meg allerede nå, det konseptet. Ja. Jeg vil heller betale ti, 70 kroner i måneden, så får jeg valget mellom 100 spel Ja, altså... Og, og så hvis det kommer nytt spill, så får jeg det med en gang. For 70 kroner i måneden. Men 3 har jo allerede brukt, eh, hva, 6-700 på spel så langt i år på 2-3 spel. Ja. Alltså, men jag Destiny Og Call of Duty Og jag köpte Accent ja. uh, Og och lasta ner och alltså alltså ja. fort, men tänk om du bara betalt 70 kr i månaden och 500 kr. Alla spel och det det, det hade varit ett oändligt bibliotek liksom. Ja. Då är kanske en liten bit av ren som kraschar bit litet. Ja. Jag vet inte om man kan ha kreativa lösningar. Någon spel brukar ju myre resurser för att Ja. Mm. Som Destiny eller Dota eller. Ja, stämmer. Och då har då en abonnemangstjänst det som som PlayStation Plus eller Xbox Live eller uppdateringar, Utvidelser. Mm. Så vi de kan försvara den investeringen. Mm. Så går den Kona väl det funke? Mm. Det är ett bra spörsmål. Men altså, det är ju ja. moraliskt eniga om någon avtal där ja, ja. de kommer ju pengar här och og... Så så säkert funkar på Netflix är ju att det de licensiere Alle alla alla filmare som kommer på Netflix de de, de måste ju en licens for det. Säg uh, det kan ju vara på, på spel kan kan att det, det spel um, uh, servicen så blir det Amazon okej. Eh ek får så så mycket av hvor mye antall den blitt nedlastet, ser du? Det er jo en ja. statistik på det der, så er det er ja. jo sånne ting da. Ja, en populær spil får kanskje mer av de målige inntektene og sånne ting da. Så kanskje det kommer sånne ulike pakker som sånn... Mm. Ja. For online-spilleren, som skal spille med venner på nett, den koster mer. Ja ja, ja, ja, ja, og så er han... han ja. som skal bare drive, uh, sjekker jo det spill nå ja, ja, og... Ja, ja, han som hardcore, han får alle DLC-ene med, for eksempel. Ja. Ja. Men, ja, for DLC er jo er jo en stor butikk Mhm, det mm. <laughs> de tjener penger med nå Ja, vi har det akkurat, det må de i abonnementstjenesten på et vis I, mm, i Ja, det Ja Ja, men det, det kan jo være en tilleggskostnad Du betaler basis uh, Den basiskost uh, Den basisutgiften uh, Så du betaler den får du bare uh, Basisspillet Og så betaler du ekstra DLC-ene Ja, så i, når du har Så hvis med TV-pakker Så har du liksom pay on demand eller kan alltså hvis du ser en på boksekamp så betaler du litt ekstra den kvelden. Ja ja, du, får, du, du, du, betaler, du må betale ekstra for de bo, boksekampene. Ja, ja mm. eller unnom unnom unnom ja, nå kommer det 3 eller det kommer en, en, en, en ekstra. Mm. Jeg ja, betaler du akkurat for denne bilen. Da skal det være et forbanna bra spill. For at folk stykker veldig veldig mye. Natty goodie. Ja. Vel, ja. ja. ja. <laughs> og betale 50 kroner ekstra for å få et nytt kart i i Halo 20. Ja. Mm. Da ja. Är det bara spel det 7000 andra spel eller har du möjlighet att spela? Ja. Ja. Altså det... har, altså? mm, ja, så det. Och konkurrensen har alltså. Det kräver ju mer av spelutvecklarna på ett vis att ja. få hålla interessen med like. Eh, för du har så mycket att välja mellan, varför ska du fortsätta spela ja. i det ena spelet? Ja. Varför ska du putta mer pengar i det ena spelet? Det blir ju ett sån ett uh... det är ju en sån en um, så så appstore på iPhone og Android, det blir en jungel av spill Og så er det en gems her og der Så du må egentlig bare Så blir det mest populære da Ja Det blir det um, men, men det jeg vil si jeg, jeg, jeg, Som jeg sa, jeg tror den der servicetjenesten de Gamepasset som jeg tenker på Det det fremtiden blir mm. Men jeg vet ikke hvordan de skal løse problemet Med å fase ut De derne gameboxene altså Xbox og ja. Jeg, jeg, jeg har ikke svaret på hvordan de skal fase ut Men jeg tror det blir faset ut Og så blir det bare Du abonnerer på en tjeneste, så har du en kontroller Og så spiller du mm. Jeg vet ikke hvordan de skal løse det problemet da Men jeg tror det er sånn det blir da Ja, jeg tenker kanskje i Det kan være ulike aktører som selger ulike løsninger mm. Eller det kan være ulike aktører Som lager ulike bokser I denne familien Mhm Altså som med en PC eller en Playstation 4 og Playstation 4 Pro Mm At du kan velge om du skal spille med supergod grafikk Hæ? Eller om du bare skal spille... Du, du kan, du kan, men... Um, på en, når du gir ut en bokse eller et land det må være... Det må være enkel... Enklest mulig for... Det må ikke være en barriere for en enkel man å tenke for mye, altså Altså, hvis du har en... Men hva tid skal de få lov å bare lage neste generasjonsspill, da? For brukeren må jo få nyste om at nå kommer ikke maskinen min til å funke mer Ja, det er det jeg tenker på, akkurat det er problemet der, altså, ja. for grunn av um, Den store massen som kjøper, det er jo ikke, ikke hardcore-spillere som leser på nettet hva er det er nyeste Den store massen er den vanlige mannen som kommer inn og, ok, det er en Playstation, da kjøper den Nå må den som heter Playbox er Ja, Playbox. Playbox. <laughs> ja Playbox, ja, noe sånn, ja, selv Playbox. Så Playbox steller så har det. <laughs> ja. Ja, det er det jeg tenker på det kompetent. det jeg vet eh er kanskje lese mer på, men det er jo den de må løse for, for du kjøper jo en ny maskin hvert 15 år og for for bedre grafikk. Altså. Ja, de vil løse la maskinvaren. Ja. Mm. Ja, eh, men det er jo sånn at det de, tjener, det de tjener mest penger på Det er spillet som blir solgt ja, ja. Det I begynnelsen så tar bli penger på maskinvarene For det ja. de er så dyr å produsere Og så er det hvert når eh, det kommer nye modeller Som er billigere å produsere Det er dårlig å begynne å tjene penger på maskinvarene men, men det er noen som er flinkere enn andre Til å gjøre sånt da. For jeg vet Nintendo De har vært veldig flinke på Faktisk tjene penger på å selge maskinvarene da fordi de har brukt billige ting, ja, eller ja ja, ja, ja, ja Nintendo er udenom <laughs> de der, andre Der, der mot uh, Xbox og Playstation som bruker litt mer state of the art Og har brukt mye penger på forskning De må jo tjene inn pengene som de forsker på da De, de, de tar jo penger i begynnelsen når de ser den en maskin Ja, Ja, masse. ja, ja. Jeg ser for meg labben til Nintendo, det er så sånn, norm har vi pushet plastikk i 30 år Men <laughs> ja, ja, <laughs> det en eller annen genial fyr på, på, på, på teamet Den ja, ah, skal man bruke resirkulert pappesker, kanskje Miljøvennlige <laughs> Miljøvennlige ja, ja, ja, Hvor er det billigst og... papirende? Hvor er det, Megan? <laughs> jeg så en siste vei inn her i, i Game Pass som kan være mulig nå Ja Kanskje Hvis vi ser bitt litt frem. Nettbrett eller telefon Ja Som maskinværen Jaha Ja Som bare da du kobler den til TV'en Eller han Snakker med TV'en allikevel ja, ja Og det, det er boksen. Det er mobilen For det er allerede noen som produserer Ja Mobiler må folk ha Det finnes i alle hjem Og i alle lommene sånn. Ja Og den eh, mobilen blir jo eh... Så får du den håndkontroller Som snakker med mobilen Og mobilen gjør jobben Ja Og mobilen blir jo eh, Forbedret hvert år Altså ja. blir for... Det det det det det, det ser ble et mareritt det er jo for utviklerne. For Timoyo Timoyo lage hvis Timoyo lager spill for tusenvis av spill, eh, mobilkonfigurasjoner. Det er jo det allerede nå då selv. Ja, men då det säkert då måste det välja Android eller. Ja, jag menar på maskinvar, alltså tingen er det tingen är att det det det är ju uh, för ytelse på kär mobil. Ja, selv, selv, selv, selv. Selv, så alltså alltså Timoyo tänker på det är det så mareritt på en PC. Det är ju UN liksom konfigurationen. Ja. Det är därför så mycket patcher där, vet du. Så mm. den den på den kärnkort och så er det det är bra med kontrollerna för utvecklarna att de, de har de vet exakt hur den boksen uppför sig. Så kan de fixa problemen då. Ja, för updates kan ni leva med, men patcher det kan ni inte få bra. <laughs> uh, men uh, en annan thingen, jag tänker på Game okay, Pass sponsor service der, det är ju att uh, ehm iföste förste förste uh, reaktionen på Game Pass, det var jo de derne butikkene De tenkte jo med en gang at de var begynt å bli avleggs Ja, og det er det jo noe med det Ja, akkurat, ja. akkurat så, jeg, tror, jeg tror salg av fysiske kopier er ja, ja, sånn, over, så, så Ja, tenk på sånn GameStop, som sånn dedikerte spilskjapp Ja, de, de blir færre og færre Ja, ja, for de, de kommer jo, jeg, leste, jeg lurer de kommer jo i kommentarer det, Allerede over natten, så når, den, når de tenkte, når de galt kom sett med Game Pass, Game Pass at det Uh -oh. Nå er vi i trøbbel, må si det sånn ja. ja. Liten anekdote i forhold til GameStop Var det Dis reaktion på Dette, den nye strømmetjenesten ja. eh, Abonnementstjenesten Var at de skulle begynne å Leie ut sine bruktespill ja. eh, Sånn at du kunde Bli GameStop plus Medlem, ja. og så kunde du Låne leie et bruktspill For så og så mye penger i måneden Nå var jeg det, så leverte du in Og så leide du et nytt spill eller du, du fikk med deg nyttspill da Gamefly Noe sånn gamefly-aktig eh, Men det var en i initiell prøvefase Jeg tror det gikk kjeis På et landvis annet vis, Og så avslutta de prosjektet da. Men oh, ja. de snuste Og de var inne på noe For de brukte spill Altså Jeg, jeg tror ikke de jeg, De tjener Altså Jeg tror det brukte spillmarkedet Og har gradvis gått ned eh, oh, ja. de, Og de, de, de også ser nok at De har tapt mye profit i hvert det er med, med det med disker og sånt og. Altså du ligger jo den sømme du har en meny der. Altså du tenker jo gå inn og så altså, bytte disk her. Fordi lade. Ja ja, ja. for lade. Altså uh, <laughs> jeg bruker ikke Blu-ray-spilleren min så veldig mye. Det det blir bedre å gå på Netflix og få søger på spill, uh, en film så altså, bare se en film. Ja, det sant. Det? Ja. Ja. Disker uh, dis. Eh uh, så so, uh, husker du også når uh, Husker dere når Microsoft ga ut Xbox 1 og tenkte... Nei, var Xbox One, eller Xbox... Jo, det var Xbox One. Folk, de fikk mye pepper for at de skulle gå bare digital, vet du. Men... Ja, uh, måtte alltid være oppkablet... Oppgåblidende. Ja, ja, ja, ja. Men uh, de hadde jo rett, det bare at de var kan ske a parro för tidigt. <laughs> de tog en seger han har goda kunskaper. Ja De, de, de var för tidigt med det, Så, ja. ja. men uh, ja. de hade ju en riktig tanken då. Mhm. Folk är gå över till Så framtiden är Game Pass men eh hur ska de ska fas ut de maskinerna? Jag har inte, jag vet inte hur de ska göra. Mer får se när med Spille inn Supertech-episode 200 <laughs> Eller noe sånt okay, Om fem år ja. eh, Men då tror jeg kanskje vi skal avslutte i kveld Det nærmer seg midnatt av alle ting Seriøst? Eh, jeg har kost meg latterlig mye i kveld Jeg har lært mye og. Ja, og så har vi lært kanskje en ting eller to også mm. Lært noen sitater fra Zelda <laughs> You're welcome eh, Noen avslutte ord? Jo ikke. Takk for, Kjell okay. hva, ja, hva skal vi spille? Hva blir det avspillinger på oss fremme? Blir det de tårsdagene nå? Destiny ja. uh, Call of Duty Og Call of Duty, jeg, Call of Duty. Dang har kjøpt Monster Hunters Men jeg og deg hadde en litt lunken Monster Hunters opplevelse Fra Wii-tiden jeg, jeg hadde en topp <laughs> Men så trengte jeg en venn Og han hadde en lunken opplevelse <laughs> Ja så da hadde ingen venn Ja, det stemmer ja. Uh, Så jeg er litt sånn lunken til Monster Hunter forløpig Selv om den har fått bra kritikk uh, Men forløpig så har med som sagt Call of Duty og Call of Duty Destiny Destiny, Destiny. Destiny. Og så uh, er jeg litt interessert i Fortnite altså For den er gratis på Playstation uh, Og det skal være sånn uh, morsomt Battle Royale-spill ja, vi kan ta en kveld, teste det ja. Men du må laste det ned, og jeg har fullt kjøleskap Så det er jo litt sånn, øh, uh, øh, uh, må jeg slette noe da Øh, ja Øh, ok Jeg må vende og Jeg, uh, ja. jeg sier takk for meg Takk for meg Takk for at jeg fikk være med Takk for du ville komme Ja Denne episodens avslutningssang Ja er en sang som de spilte under SSO-konserten. Det er Baba Yetu, komponert av Kristoffer Tinn. Eh, denne versjonen dere skal høre nå finnes på YouTube, og er sunget av Peter Hollins og Maluka. Begge de to er ganske flinke på å synge og lage egne vrider på spilsanger, så det må dere sjekke ut. En liten eh, morsom eh, fakta om Baba og det er at den teksten det er Fader vår på swahili yet to get to li e yet to get to yet to to li to Ma cosa je tu hey camana si tu na vuoi cosa ne vale tu che sei ya usiti you take my really beautiful bikini utro dove na yule muovo e mirelo oh oh ya together pigunie together to me now ya together to me ever je come to the sun Your son will be like you Your house Or if you're here You can't get me You can't get me